ständig bisittare och mannen med den perfekta DNA-sekvensen Thomas Engström Vad <laughs> tackar han tackar, känner för dig Danny <laughs> Bara så du vet så har vi nu eh, DNA-prover på dig i fall om att vi skulle behöva klona dig Ja, det känns ju tryggt Då kan jag, då kan jag leva för evigt Det är där som alla vill Ja, eller någon version av dig Ja, det beror ju på om det är jag eller om det är ett annat jag om jag kommer ihåg det här till exempel eller inte Thomas 4.8 <laughs> då ännu bättre den uppgraderade versionen varje gång det blir en ny jag så är jag ju trots allt lite klokare förhoppningsvis också ja lite förädlad <laughs> <laughs> allt väl med dig ja det är det det har ju varit en ordentlig vecka han har lagt bakom sig det är samma här, det är mycket att göra Hysteriskt mycket Emellanåt <laughs> men det, är, det blir sådär när vi är dumma Något att ta oss an fler än ett projekt samtidigt <laughs> Vi skulle bara göra Ja. Så precis. trevligt det skulle vara ja, uh. <laughs> Magott men trevligt <laughs> Ja, gjorde du ja, nej, men, eh, Ibland så måste man ju få Salta på lite ordentligt när man ska spela in Någonting sånt här, göra en riktigt, ett riktigt Matigt avsnitt det är ju dags igen då för ett, för ett Excel när vi ska prata väldigt mycket historia den här gången. Ja, det är ju en film som vi har tittat på som verkligen har betytt mycket för oss båda två. Mm. Både tonåringsversionerna av oss. Ja, gjorde <laughs> Men även de moderna versionerna. 1.1. Mm. <laughs> ja, precis. Våra förbättrade jag. Våra kanske lite mer vuxna. Kanske. Ja, och Kanske, nej. Oh, nej. Vi är vi, det är huvudsaken. Ja. Mm. Men du Thomas, innan vi börjar prata om filmen vi har tittat på till idag. Mm. Låt oss eh, kasta ett öga tillbaks i tiden. Sådär en eh, alldeles för många år sedan. <laughs> <laughs> När en tonårig Danny står på det lokala biblioteket. Ja. Ah. Ett ställe jag var um, ganska ofta på när jag var tonåring, ska jag ärligt säga. Mm. Innan man hade inkomst att köpa egna böcker för. <laughs> <laughs> man gick till biblioteket och Ja. <laughs> <laughs> Precis. Då såg jag på en hylla. Mm. Någonting som fångade min blick. det var en lite taffligt tecknad bild på uh, dinosaurhuvuden som sticker upp över trädtoppar. Mm. Och rubriken... Urtidsparken. Och det tyckte jag, det lät ju lite spännande. Jag menar, det var ju nästan som den där filmen som <laughs> ganska nyligen hade fått premiär. Mm, mm. Och man börjar titta på baksidan och, och, och tänka, har de gjort en, en bok av filmen? Oh, oh, oh, ja, oh. våra kloka unga jag. <laughs> jag hade ju så svårt då att förstå att boken faktiskt kom först. Mm. Och jag har läst den ett par gånger under ja, tiden sedan dess till nu. Mm. Du hade aldrig hört talas om den tidigare. Ja, jag förstod ju att det var baserat på en bok. Men jag hade inte läst den tidigare. Det, mm. jag, jag tror att det tog ett tag för mig också. Förmodligen mycket längre också än, än det gjorde för dig. Att förstå just att den här faktiskt var baserad på någonting annat. än alltså, att det inte var en film till en början. Mm. Och det är ju av den enkla anledningen- att filmen är ju oerhört visuell. Ja, alltså Den bygger ju väldigt mycket på det visuella- mm. och kameravinklar och hur den är filmad. Och det är ju svårt när man har sett den- att tänka sig att ja, men det här, det här kan ju inte vara en bok från början- med tanke på hur visuellt orienterad den är. Mm. Mm. Men man glömmer bort att en story- eller en bra historia- kan äh, berättas på många olika sätt. Så vi äh, har ju faktiskt gått så långt att vi har läst boken och tittat på filmen. Mm. Och det här har vi ju gjort lite grann då. För att jag, jag propsade på det i och med att man nyligen har visat Jurassic Park igen på bio. Den här gången då i 3D. Mm. Efter många om och Det var ju nära att den inte visades i Sverige. Den skulle ju egentligen inte göra det. Men sen så... Ja, gjorde sig en och annan människa sin röst hörde och ja, filmstaden valde att lyssna helt enkelt så man slängde upp den på bio i alla fall till sist. Ja, du gick ju södern igen i, i 3D. Ja, och det kändes ju rätt värt att få göra mycket för att när jag såg den här filmen första gången så var det faktiskt på VHS för jag minns när den hade premiär. Men jag, jag bodde lite avsides Mm. Så det var inte tvär enkelt att liksom sticka in till någon slags stad som hade en, en biograf där man faktiskt kunde se den här filmen och därför blev det aldrig av att det att gick och så den. Sen var man ju hyfsat liten ändå när den gick så det var väl lite sådär att skulle man typ våga, våga se dinosaurier på bion. Jag var faktiskt och såg den här på bio. Mm. Jag vill minnas att det var så jag spenderade min 12-åriga födelsedag. Oj, se där, ja. Jag och ett par kompisar blev um, avsläppta och gick in och tittade på filmen. Och så blev vi upplockade och åt lite mat och det ja, du vet. Mm. Kompis häng efteråt. Mm. <laughs> och det var ju en upplevelse. Ja, det tror jag verkligen. Och det, det var det jag ville försöka få tillbaka här när jag gick och såg den nu istället. Att jag ville... Jag ville få tillbaka den här missade bioupplevelsen helt enkelt. <laughs> ja, men du såg den ju faktiskt i en version som inte jag har sett i. <laughs> du ligger fortfarande på plussidan. <laughs> ja, det är jättebra. Ja, då har jag något att skriva om ändå. Ja, och um, boken den släpptes ju i november 1990 mm. och är skriven av Michael Crichton. Mm. Och uh, filmversionen kom på bio. 1993. Jag blev regisserad av Steven Spielberg mm. med då både David Kep men också fortfarande Michael som står för manuset av den versionen. Så då ställer vi oss ju naturligtvis den stora frågan. Vad handlar urtidsparken eller Jurassic Park om? Jo, det är så att den excentriska miljardären John Hammond har efter flertalet år av såväl tid som pengar nedplöjd i egenfinansierad forskning kring genteknik kommit fram till ett revolutionerande genombrott som möjliggör kloning av framgrävt fossilerat DNA. Med hjälp av denna kunskap som hans företag Ingen nu är ensamt om att känna till bestämmer sig John för att öppna en nöjespark och hans lovord om denna parks möjligheter får förstås många investerare att backa upp projektet. Men ett antal olyckor under parkens uppbyggnad samt det faktum att John inte låter någon utomstående få ta del av hur projektet fortskrider gör att många investerare får kalla fötter. John blir således tvungen att kalla in ett antal betydelsefulla människor inom olika yrkesgrupper vilka ska få inspektera parken och komma med sitt ärliga utlåtande om det som pågår där och därmed förhoppningsvis övertyga samtliga inblandade parter om att denna urtidspark är lika storartad som den är trygg. Paleontologen Alan Grant är en av de experter som har hämtats och han är chockad över att se att djuren hemmen har i sin park här inget annat än dinosaurier. En av de andra experterna, matematikern Ian Malcolm, förutspår att saker kommer att gå snett och olyckligtvis visar han sig ha rätt. Katastrofalt rätt. Men vilken, vilken stor förvåning va Dinosaurier i en park Vad skulle kunna gå fel egentligen Stora <laughs> ja, kött ätare från en tid Som sedan länge är Bortglömd Ja visst Det, är, det står ju katastrof Med stora på ja, dörren. Ja, visst vi, vi förväntar oss väl alla Ett och annat När man liksom får höra Premissen bakom den här historien i dinosaurier som ska, som ska gå loss helt enkelt. Mm. Och det gjordes ju ingen hemlighet om att det var dinosaurier som skulle vara fokuspunkten i Jurassic Park heller. Nej, visst inte. Även om karaktärerna ska vara väldigt ovetande till detta här mm. ganska länge. Mm. Mm. Ja, nej, vi får det ju hyfsat slängt i ansiktet på oss. I, i synnerhet i filmen om man tittar på den. Men det är ju också för att den ska vara så pass visuell också, som sagt. Boken bygger upp som mycket mera runt omkring hela den här historien också- och runt den här genforskningen som har lett fram till det här revolutionerande framsteget. Ja, för det är ju den, den stora och ganska intressanta skillnaden mellan bok och film- mm. att där filmen börjar, så att säga- det är en ganska bra bit in i boken, faktiskt. Mm, mm. Jag skulle nog säga en fjärdedel in, faktiskt. Ja. Det är väldigt mycket som hinner hända innan folk börjar att mötas upp och resa till den här ön mm. där allting mm. utspelar sig i mm. filmen. Isla Nubla heter den, va? Ja, visst. <laughs> För de gör en mycket större grej om hela forskningsarbetet och att InGen, det vill säga John Hammons företag köper mm. superdatorer som då vid den här tiden är några av de absolut kraftfullaste och kända för att vara de kraftfullaste. Mm. Och de köper tre, vilket då gör regeringen nervös både den inhemska och även då utländska som, som undrar vad behöver man tre såna här ja. superdatorer till? Ja, <laughs> just. ja det, är, det är en ordentligt skriven handling och man bygger verkligen upp väldigt mycket mm. av just som du säger, både Ingen och även den här vad, vad som händer på den här ön inte exakt vad som händer då för man, man dansar ju lite som alltså, någon katt kring helt gröt innan man mm. verkligen börja prata om vad det är som försiggår och det är ju för att man via vissa personer då ska få känna den här osäkerheten om att men, men vad är det som händer här egentligen, vad är det som försiggår Var, varför sker den här typen av olycka och så vidare det är ju det som också är mycket av, av bokens behållning jag visste att den här boken skulle vara väldigt tjock, jag har hört både ett och annat om den, att, att den ska skiljas i rätt mycket från filmen och att det ska vara en liten bjässe att ta sig an. Ett monster egentligen. av. Och det är inte så konstigt heller när man lägger ner så mycket fokus kring då både Indiens uppstart och även att man spenderar ganska mycket tid på den här ön och Isla Nublar innan filmen kommer igång så att säga och innan, innan själva story verkligen kommer igång på riktigt. Man ger som parken ganska mycket karaktär innan man ens börjar presentera några som helst huvudpersoner. En grej som jag tycker är fantastiskt spännande där bok och film kompletterar varandra. Den inledande scenen i Jurassic Park-filmen mm. det är ju när man ser en bur med en för oss just då okänd Varelser som ska lastas in i något som ser ut som en bunker. Mm. Och där händer ju naturligtvis en fruktansvärd olycka för att få igång handlingen rejält. Ja. I en av de inledande sekvenserna av boken så är man på ett sjukhus i Costa Rica. Och det kommer plötsligt mitt i natten en helikopter- med någon som är gravt sargad och skadad- mm. och som pratar spanska, tror jag det är. Jag är dålig på språk. <laughs> jo, men det tror jag också att man rent av skriver i boken. Att det... mm. De skadorna som beskrivs där- och hur den här mannen ser ut och så vidare. Jag såg omedelbart likhetstecknet där. Att uh, det här är vad som hände- efter den scenen, så att säga, mm. i filmen. Men det fortsätter i boken. Mm. Som kompletterar och så vidare. Ja, ja, och det är ju rätt snyggt gjort ändå. Att det har blivit så. Alltså. För, jag, för jag antar också det. Jag menar, Michael har ju ändå varit med. Och eh, skrivit historien för just filmen. Mm. Och säkert tänkt det också. att ja, men, Om vi tar det här. Men vi tar det som är lite mer visuellt. Action-packat och spännande. Mm. Och, och liksom visa vad som hände innan det som sker i boken. Mm. Så jag, jag gjorde den kopplingen direkt. Och det gjorde ju bara saken ännu roligare då. Att ha både bok och film i huvudet. Jo, men man blev lite, lite mer taggad så att ja. säga. Mm. Och boken är ju naturligtvis mycket mer vad ska vi säga, professionell på så sätt att den där är forskare och där är läkare och de ja. arbetar väldigt professionellt och, mm. och man får följa deras rationella tankar och att, mm. jo men de här skadorna är omöjliga hur kan jag rationellt gissa vad det är som har hänt mm. Mm. Och, och det är så mycket hemlighetsmakeri och så vidare och så vidare mm. och Eftersom vi alla vet att Jurassic Park innehåller dinosaurier så sitter man ju nästan och skriker till boken Det är dinosaurier! Det är dinosaurier! Ja. Han har uppskuren av en raptor! Men, men det är ju inte den logiska kopplingen att göra Alltså rationellt? Nej, verkligen inte. Man måste ju förstå liksom de personerna. Alltså man kan sitta där och tycka att, men är du dum i huvudet? Det är klart att det är det här som har hänt. Men då skulle man logiskt sett tänka det om man får in en människa som är så pass allvarligt skadad som ser ut att ha blivit kanske tuggat på eller vad som helst. Att Åh, det här måste en dinosaurie ha gjort. <laughs> Knappast troligt. Alltså. Läkarlicens borta! Ja, Precis. <laughs> Deemed unstable. Ja, mm. Det är ju någon som, som vid ett senare tillfälle liksom framhåller idén- att ja men tänk om det är en dinosaur. Ja, ja. Och blir så sönderhackad i princip. Mm. Mm. En annan sak, om vi stannar i början av um, boken- mm. den inledande sekvensen med den lilla flickan på stranden- Ja. är ju en scen som de återanvänder i uppföljaren istället- ja. Visst, i The Lost World, vilket jag tycker är lite märkligt för att uppföljaren är ju också baserad på en bok så jag blir nyfiken på hur den boken börjar i så fall som gör att man alltså istället har valt att ta en scen från, från den första boken från Jurassic Park och lägga in i The Lost World istället för mm. att då ta det som faktiskt finns i Lost World och göra det till film. Men vad jag vet om The Lost World, alltså uppföljningsboken, mm. så är den visserligen också skriven av Michael Crichton men mm. det är en uppföljning på filmen. Aha. Så det är inte en uppföljning på boken. Det kan naturligtvis vara jag som har missförstått och det är bäst att ta det här uttalandet med en liten nypa salt. Men Eftersom att um, det här är en enda soppa av det ena är gjort före där och det andra gjort före där och Tidslinjer är ihoptrasslade och så vidare. Så mm. um, som jag har förstått det så, um, så följer boken The Lost World mer upp filmen. Ja. För där är antydningar mot slutet av um, Jurassic Park-boken som um, gör vissa av handlingarna i, um, i uppföljaren lite... Huh. Aha, Men vänta okay. nu... Um, Funkar verkligen det där? Mm, mm, mm. Så det, att ja. då, då är det logiskt att tänka att jo, men de har utgått från handlingen i, i filmen. Förstås. Ja, det var ju lite lustigt egentligen då att eh, Crichton fick för sig, eller fick för sig, men att, att han kände att, ja men nu skriver jag en uppföljare då på min bok, men jag, jag väljer filmen istället för att den hade ett så bra slut, eller vad nu då tänkte helt enkelt. Att det var åtminstone ett slut som man kanske kunde skriva en bättre uppföljare på. Det är mycket möjligt och vissa saker antyds bara så att han kan ju påstå att, jo men jag menar det så här, det bara låter sådär. Mm. Jag, jag vet inte ett bra ord på svenska men det engelska är retcon när man går in och ändrar vad man redan har sagt jo, jo, ja. men jag, jag menade inte så jag menar så här precis som att Tommy så menar att The Room är en svart komedi ja. Ja, det var ju en ren där ja jo visst. Men, men just den här scenen med den lilla mm. flickan som blir attackerad, mm. den har ju konsekvenser som även påverkar verkar handlingen alltså senare. Ja. Det är ju någonting som diskuteras- och är en av anledningarna till- att de att de ska göra den här inspektionen. Mm, mm. Och det är ju också jättekul att se. Det är som sagt, den här uppbyggnaden- den uppskattar jag väldigt, väldigt mycket- med boken som den lägger fram. Just hur man ger liv till- så mycket runt omkring företaget- och framförallt parken och ön i sig. Mm. Sen... Till och från så är det lite långrandigt kanske. Man gör lite väl djupa genomgångar av just genom manipulationen och hur företaget Indien har startat upp och sånt här. Mm. Så ja, inget ont som inte för någonting gott med sig ändå. Eller inget gott som inte för något ont med sig naturligtvis. Michael Crichton lider av en åkomma som ganska många andra författare som Dan Brown eller Yang Yu. Att de är lite för smarta för sitt eget bästa och, och väldigt stolta över titta så bra jag kan skriva och hur ingående jag kan gå. Ja. Ja, jo, för det finns en gräns. Ja, det gör det verkligen. Och den korsas flera gånger i den här boken kan jag ju säga. För det, det finns fler saker där jag tycker att Michael uttrycker sig lite väl väl helt enkelt, alltså man, ja. man kan gå lite för långt i sina beskrivningar och det märks ju hur, hur vetenskapsintresserad han verkar vara eller då försöker vara, jag vet inte vilket men det skrivs ju ganska ingående om det mesta även då den här så kallade kaosteorin som Ian Malcolm använde sig av när han då förespår att men det här kan aldrig hålla den här, den här parken är bara en katastrof och det är liksom en tickande bomb som väntar på att smälla mm. Absolut jag, jag gillar det. Alltså, jag är villig att förbise att det är lite långrandigt här och var. Även när handlingen så att säga kommer igång så som vi är vana vid att se den mm. så att säga. Men jag vill inte välja det ena över det andra. Men jag, jag tycker att bara historien är ju, är ju väldigt matig i, i boken. Mm. Filmen är lite lätt när man har... Har <laughs> man gått igenom boken så inser man hur, hur platta vissa scener kan framstå ja. i filmen. Jo, det kommer nog att göra en viss skillnad på att se filmen igen nu när jag har läst boken. För då, då har man så otroligt mycket i bakhuvudet om vad som händer som man inte får se på film helt enkelt. Mm. Som de inte väljer att visa där för att det inte är tillräckligt intressant eller för att det inte går att göra så mycket av just visuellt utan att mm. det, är, det är mycket berättande och sådär. Man har ju skurit ner väldigt mycket på vad som händer i parken i synnerhet då när saker och ting börjar spåra ur lite granna. Filmen har ju ett väldigt väldigt stort fokus på det allra värsta liksom som händer i parken mm. medan det är lite smått och gott lite överallt i boken, där är det ju inte bara liksom en massa skrik och en massa blod och en massa panik och liksom dinosaurier överallt, utan förmodligen finns det ju mer man har oro för sig för, även i filmen men vi får ju inte se det det, det pågår säkert mycket mer bakom kulisserna än vad, än vad man visar tittaren det tror jag absolut jag menar, tid passerar ju ändå, det passerar ju i synnerhet väldigt mycket tid i boken medan då, alla de här personerna befinner sig på ön men det är det att som sagt man, man väljer att inte belysa det lika mycket utan man går ju på det som är det häftigast att kunna visa upp. Speciellt eftersom det var den här teknologin man använde sig också för att kunna få de här dinosaurierna på vita duken att uppföra sig så extremt levande som de nu gjorde. För det här var ju en, en fantastisk upplevelse 1993. Oh ja, definitivt. Alltså till stor del är det fortfarande en fantastisk upplevelse. Ja. Men vi kommer väl att fokusera mycket på det visuella senare, så att säga. Ja, så. <laughs> vi tittar lite extra på, på handlingen, eftersom mm. vi nu har två så lika och ändå så olika varianter. Mm. Bara ett faktum tycker jag är väldigt konstigt, och det är InGen, det vill säga Hammonds företag. Det är nästan helt borta ur, ur filmen. Mm. Det nämns... I förbifarten. Jag, jag skulle bli förvånad om det är mer än två gånger i förbifarten. Ja. Ja. Det står på helikoptern som mm. hämtar dem. Det mm. gör det. Utöver det, nej. Det är bara liksom, generiskt företag. Ja, det, det är ju bara ett företagsnamn verkligen. Det finns ingenting som ligger bakom där. Till skillnad från som vi redan har pratat om hur de bygger upp det i boken att det är ju ett företag som det pratas ganska mycket om för att de håller på med så pass mycket hyrshyrs som det verkar och de köper in både det ena och det andra och liksom de, har en, de äger en ö och på den öen händer det någonting som ingen egentligen vet vad det är för någonting med att man då skeppar dit det här och det där och och man försöker som pussla ihop då men vad tusan kan de egentligen vilja göra med de här grejerna mm. det, är en, det är en ganska stor uppbyggnad igen. och jag, jag tyckte väl inledningen var kanske inte så där jättespännande just när de började prata årtal och, och, och gick väldigt väldigt långt bak i tiden om just hur indien föddes och när man började med med den här gentekniken, alltså forskningen kring det och vilka milstolpar man gjorde och sådär. Det var kanske inte superintressant. Men när man väl kommer en liten bit in i boken så fortfarande, då börjar det ändå ta lite bättre snurr tycker jag. Och då är mm. det ändå intressant att få höra hur olika personer pratar och spekulerar i vad det är egentligen som, som händer inom företaget. Ja, alltså där är ju en hel del... Um regeringsrepresentanter och jurister som börjar att, att plocka i det här. Mm. Och det är ju i princip där som vi kommer in, så att säga. Mer än bara den här återblicken med massa siffror och liknande. Som sagt var att de köper ju in utrustning och annat som, som är lite suspekt. Superdatorer mm. och kemikalier och allt mm. möjligt. Mm. Men vad, vad jag tycker att det blir lite dumt <laughs> det är att de, de köper ju också in foder och en massa annat <laughs> sådant. Och att ingen verkar ta notis av det där. Utan mm. nej, nej, nej det, det, det ska de säkert bygga någonting av. det. <laughs> Vem bryr sig om foder? De har ju superdatorer. Jag menar, måste fokusera på vad som är viktigt här. Ja, nej, men, menar, Ett plus ett borde ju kunna bli två i det här fallet. Om man som sagt tittar på lite mer av vad som köps in istället för att bara fetstila tre stora superdatorer. Och så här ignorera all, allt foder som du säger och förmodligen annat också som skulle kunna göra kopplingen till en djurpark. Mm. För det är, ju, det är ju knappast så att man håller på och, och bygger ett sjukhus här om man nu inte då <laughs> behöver all hö för att typ bygga en krubba att föda i. <laughs> um. Då hade du kunnat klä hela ön med det fodret i <laughs> <Ja>. princip. <pensin. laughs> <laughs> verkligen, ja. Men grejen är ju den att det är ju de som faktiskt drar slutsatser i boken. Mm. Och det är ju Indiens um, konkurrent... Som heter Biosyn. Mm. Och det tyckte jag var så ironiskt och lite platt att eh, deras konkurrent heter Biologisk synd. Ja, <laughs> just det. <laughs> Bara för verkligen understryka att det är vi som är skurkarna. <laughs> <laughs> ja, det var snyggt. Men, alltså, jag menar, det är inte många sidor in som när de har något slags hemligt möte mm. och diskuterar liksom, vad är det våra konkurrenter och ingen håller på med. Mm. Jo, de har köpt det här, de har fixat det här. Vad drar ni för slutsatser av det? Mm. De... Allihopa fattar inte <laughs> utom det. en ja. som säger, han klonar dinosaurier. Ja. <här> Hur kom du på det? <här> ja. <här> ja alltså de, de fattar ju att de har varit och grävt upp bärnsten och en massa mm. annat men det är ändå en massa såna här lösa trådar där som jag tycker att du gör ett väldigt leap of fate ja, ja. Jo, just dinosaurier som sagt, alltså, att förstå att man bygger en park där det kanske finns djur, det är väl en sak men att, att göra just den där kopplingen som vi redan har pratat om att återigen den då som är på ett sjukhus som får in något konstigt fall av människor <laughs> som har blivit halvt gnagad på och kanske uppsprättad av no någon klo eller någonting behöver ju inte dra slutsatsen att det är en dinosaurie bara för det. För man tänker kanske inte monster. Och det är väl samma mm. sak här att det är som sagt det är ett stort kliv att ta där. Vi kan tycka att det är ganska logiskt för vi vet ju vad som händer men det är knappast logiskt för en forskare att det måste vara dinosaurier liksom forntida <laughs> Varelser som har varit utdöda i, i, i 60 miljoner år eller någonting. Alltså jag hade köpt det mer om de hade verkligen sysslat med industrispionage. Vilket mm. det antyds att de gör. Det är så de kommer i kapp. Ja, till viss del. Och det hade ju naturligtvis varit det logiska svaret på att jo men vi vet det här därför vi har en på insidan. Tyvärr en som mm. inte har inflytande eller något sådant. Men som har koll. Mm. Det hade jag köpt mer än att vi kan lista ut det här- för att vi ser vad de har köpt för någonting. Sen är det ju en rätt suspekt handlingslista- och en hel del udda konsulenter som de har använt. Ja. Jo, i synnerhet konsulenterna. För det är det ju det är också en sån här sak som jag tycker är jätteintressant- i hur man då som berättar en historia kring parken och kring Ingen- men som, som inte alls kommer till sin rätta uttaget i filmen. Att man har ju faktiskt konsulerat då bland annat Alan Grant- som är dinosauriexpert. I filmen så, så kallas han ju bara in just för att han är expert. Och han ska titta på det här parken och göra en bedömning av den. Det enda han vet sen tidigare av Ingen är att John Hammond äger företaget. Och John Hammond är en av dem som då faktiskt finansierar de här utgrävningarna som man gör. Men det går ju så enormt mycket längre i boken. För då har ju han haft kontakt med, med Indien sedan jättelänge tillbaka- har rent av träffat John Hammond- eller åtminstone pratat med John Hammond flertalet gånger- och gett honom stora delar av sin forskning- vad gäller dinosaurier, så här, hur de levde- och vad de hade för typ av beteende- eller kan ha haft för beteende. Men naturligtvis är det ju bara spekulationer- för det kan man ju som inte veta. Mm. Och att all den här informationen- har gått åt att bygga upp parken- nu kan man ju bara anta att även där, liksom att det faktiskt händer saker i parken som inte vi vet även när, alltså när saker och ting börjar gå snett att man, man fokuserar ju bara på de här stora, lite mer typ köttiga detaljerna i filmen. Precis som att jag antar att det händer en massa saker i bakgrunden där så får man väl nästan anta då att det har hänt en massa saker under uppbyggnaden av parken även i filmen. Vi vet bara inte om det, men mm. fortfarande. Det är ju jättetråkigt på ett sätt att man har man har gjort om det där så pass mycket som man har gjort så att Alan Grant vet ju inte ens typ vem han vet ju vem John Hammond är men han har ju aldrig träffat honom sedan tidigare verkar det som i, mm. i filmen. Det, det är ju också en intressant sak att ta upp just den här uh, olyckan som är inledningsscenen i um, Jurassic Park-filmen. Mm. Och det är ju att um, nästan direkt efter ser vi uh, då en advokat som är representanten för investerarna än en, mm. en viss Donald Gennaro. Ja. Och det här dödsfallet har då gjort att, att investerarna har blivit nervösa. Mm. Mm. Och det tyckte jag, det var lite väl enkelt. Jag menar, <laughs> jag ska vara lite cynisk nu och säga så här. Olyckor händer på arbetsplatser. Mm. Mm. Alltså, jag tror inte att det här är något större bygge. Särskilt inte något så stort som ett komplex köpcenter eller en, en nöjespark eller, eller något sådant där det inte har förekommit olyckor Nej, visst. det behöver ju naturligtvis inte ha gått så långt att folk har dött men alltså mm. har blivit skadade eller sårade eller mm. kanske så drastiskt som handikappade alltså, ja. sådana saker ja. händer ju tyvärr mm. även med en nolltolerans mot olyckor för mm. hur försiktig man än är det heter olycka av en anledning. <laughs> Och då har vi en kille som har då blivit eh, mystiskt skadad. Mm. Och eh, det gör investerarna helt hysteriska. <laughs> jag tyckte det var väl lite, lite välkalla fötter för, för en incident. Ja. De skulle ha lagt upp att men det här är ju bara en i en serie incidenter. Så hade jag köpt det. Mm. Mm. Detta här är den senaste. Ja. Vad är det som händer? Visst. För det gör de ju ändå skenar vid boken att det har hänt en hel mm. del här. Mm. Mm. Det är ju som bara en replik att lägga till där. För när då den här avokaten vi får ju träffa honom ganska tidigt i filmen och när han då börjar prata om att ja, men den här och den här är börjar bli orolig och börja överväga att dra sig ur då, då hade man ju väldigt enkelt kunnat slänga in det han hade haft kunnat ha en eller två repliker till där han säger, det här är ju trots allt fjärde gången den här månaden rent utav alltså då hade det ju inte varit så konstigt om de, hade, om de hade blivit hysteriska men som du säger att på en arbetsplats där man nu faktiskt ändå vet lite vad det handlar om att, att vi faktiskt har med, med djur att göra då känns det ju som att det här är ingenting jättekonstigt sen är det förstås aldrig bra att, äh, att olyckor inträffar, men som sagt det blir ju så himla uppblåst i filmen. Mm. Alltså olyckor händer ju vad som man vill eller ej, så att äh, jag tyckte att det var väl det var väl lite väl nolltolerant. <laughs> <laughs> jo. Men visst, de behöver en anledning. Jag tycker ja. bara att det kunde ha varit en bättre anledning så att säga. Eller den kunde formulerats bättre. Mm. Så där vinner ju boken också, lite över filmen. Men... Äh, det är ju det är bara en detalj, så att säga. Mm. Mm. Men då kanske vi ska börja titta på karaktärerna parallellt med handlingen också. Och se vad det är som skiljer sig lite däråt också. Absolut. Och vem är inte den rätta att börja med om inte den som är hjärnan bakom alltihopa? Det vill mm. säga John Hammond. Dinosadiepappan. <laughs> <laughs> Indiens... Ja, styrelseordförande, biljonär mm. och ja, han som är pappa till dinosaurien. Ja, ja, den excentriska gubben. Spelad av Richard Attenborough i filmen. Mm. Och här har vi ju en roll som är väldigt annorlunda. Han har ju ganska mycket mer karaktär i sig i boken. Mm. Framförallt av den svartare sorten. Han är ju betydligt mer excentrisk. Mm. Och han är, jag vill faktiskt säga arrogant, även om det oh. låter oh. hemskt. Men att han är, han är så säker på sin sak. Mm. Att även när saker börjar rasa så vägrar han ju inse att saker är fel. Mm. Mm. Det är ju en skillnad som blir väldigt annorlunda i filmen. För att när, när saker börjar gå fel så börjar även han få kalla fötter. Mm. Visst inte ens mot slutet så inser ju John Hammond i boken att det här det här har inte gått bra på mig. <laughs> Nej han han fortsätter ju verkligen in i det sista och kämpa och tycka att allting går bra. Det här är bara ett, ett smärre problem. Ja. inga, i, inga... Det är bara ett par buggar. Ja, ja, precis vad det är. Ja, det är inga konstigheter, det har alla parker ungefär. Vilket ju är en sån här kul replik som används i filmen också. Just att alla parker hade har haft sina små problem. Det hade även Disney när de startade upp sin första liksom, sitt Disneyland. Mm. Och, och i filmen så är han ju också han är ju lite sådär. Att eh, som sagt, han säger just att nej, men, nej, men det är inga problem och det här ska bli bra. Men man ser hur, hur osäker han ändå är och vilken fasad det är, och att han sedan mm. ganska snabbt kommer till underfund med att nej, men, vi har ingen kontroll längre. Jag har ingen kontroll längre. Och i boken så är han så sjukt ja arrogant som du säger. Nästan det är som liksom snud på elak, Han är ju hysterisk skulle jag också kalla honom för. Mm. Tyvärr väldigt osympatisk. Alltså, ja. Han har ingen empati för sina, sina medarbetare. Han har ingen sympati mm. för sina arbetare. Nej. Och inte mot sina gäster heller. Mm. Mm. För där är ju två gäster som vi kommer att komma till som verkligen borde vara allt för honom. Ja. Och det märker vi ju i, i filmen. Mm. För mm. filmversionen av Hammond är ju mycket mer empatisk. Mm. Men i boken så märker han knappt att, att de är borta i princip. Nej, <laughs> han bryr sig mer om sina dinosaurier. Ja, men det är lite, hur ska man säga, att han, han har fokuserat på en sak. Och mm. den har han hållit på med i, vad ska det föreställa, sju, åtta år. Mm. Och det är det enda som han bryr sig om. Ja. Man får ju lära känna honom på ett annat sätt också i boken. att Hur han faktiskt har fått folk att investera i det här projektet utan mm. att, att egentligen berätta vad det är han ska göra. Och mm. Mm. Det, det är ju många som reflekterar över vilken karisma han faktiskt har när han sätter den sidan till. Mm. Och hur bra han är på att övertala och hålla tal. Mm. Och den, den delen av Hammond är ju, är ju jätteintressant och fascinerande. Ja. sen blir han ju jätteobehaglig just därför att det är i princip han som sitter och har handen på knappen som kan stoppa allting men han vägrar att göra det för att mm. han ser ingen anledning till nej. det nej precis, nej, det är jättekul att, även om man som sagt man känner ju ingen riktig sympati för Karn, och, alltså i boken då, och att han är en som pass ändå hemsk människa, eller vad man ska säga visar sig ju vara så så är det ju jättekul just att han har så mycket karaktär i, i boken. Även om det nu inte är kanske en allt för bra karaktär. Mm. Men det är ju det som gör honom intressant. Världen är ju inte svart och vit. Och det tycker jag boken reflekterar mycket bättre än vad filmen gör. För filmen mm. visar väldigt tydligt att är du utpekad som den gode så är du den gode. Är du utpekad som den under då är du den under Mm. Vad vi får se här i då John Hammonds fall är att de här egenskaperna som har varit goda för Indien och honom fram tills nu inverterar och blir ett hinder. Mm. Han mm. förändras ju inte utan det är ju att, att omständigheterna gör att den här envisheten, ja, det, den sätter käppar i hjulet helt ja. enkelt. Jo, det, det är då hysterin börjar växa mm. verkligen och, och han visar lite mer av sina... Sanna drag får man väl se. Eller han, han visar ju vad som är viktigt för honom egentligen. Och mm. det är ju inte människoliv egentligen. Nej, tyvärr inte. Alltså han läggs ju fram som någon som älskar barn även i boken. Mm. Det lyfts ju ännu mer fram i filmen naturligtvis. Mm. Men för bokvarianten så, så blir det snart bara att bevara vad det jag har skapat- Medan i, i filmen så börjar han att inse vad det är han har gjort. Mm. Ja, han är ju han är något av en mysfarbror i filmen tycker jag. Det är han ju. Väldigt mycket. Sen är ju det mycket också Richards förtjänst naturligtvis. Hur, hur han gestaltar honom och hur, hur han ser ut som en, en liten version av jultomten kanske. Ungefär <laughs> så. <laughs> men men där, alltså, från början till slut liksom, när han då bemöter människor. Första gången han träffar till exempel Alan Grant- men också under tiden som de har sin vistelse där i parken och hela vägen liksom fram mot slutet med de sista orden som han har att se i filmen också. Så är han ju, han är som så omtänksam av sig hela mm. tiden och har ju verkligen ett väldigt gott hjärta. Ja men det han vill göra är ju att göra barn glada. Mm. Alltså han vill skapa en park där barn kan se någonting som många barn har älskat sedan ja. Ja, generationer tillbaka egentligen sen mm. vi började fatta att det fanns dinosaurieskelett <laughs> så har ju barn varit fascinerade av den här försvunna djurarten mm. och att då liksom, här, jag kan, jag kan ge er upplevelsen att få se dem, ja. bara tanken på det lyser ju upp honom ja. fullständigt ja. så att man märker att det här, är ju, det här är ju ett så varmt och gott hjärta och jag gör allt detta här, och jag spenderar allt detta här på att, att göra barn glada. Mm, mm. Och naturligtvis så inser han ju att, att vi har investerare och, och andra som vill ha avkastning på det de har satt in och det ska mm. de ju få. Men det viktiga, mm. det viktiga är barnen. Ja, visst. Och det görs ju också väldigt snyggt där när advokaten börjar säga "Och vi kan ta vilka priser vi, vi vill. Mm. Och Hammond säger att jag har inte gjort den här för de superrika. Nej, precis. För det understryker på något sätt att det här, det här ska vara en park där alla kan komma på besök. Ja, ja. Och den, den John Hammond gillar jag. Man ser inte riktigt det i... I boken? Nej, det är ganska natt- och dagskillnad på dem. Mm. Så att visst, det är fruktansvärt enkelt att sympatisera för, för John Hamdi i filmen. Och verkligen mm. känna någonting för honom. Medan man som sagt kan ha lite halvt avsky honom kanske rent av i, i boken. <laughs> och det är ju meningen för att han ja. ska vara en av hinderna. Ja. I en värld där det inte finns en solklar skurk. mm. mm. Som sagt, han är en mysfarbror i filmen- och då är han skriven för att vara en- och mm. spelad av Richard Attenborough- som en väldigt bra sådan. Mm. Men, men det ska vara en olycka där. Det som händer ska inte vara liksom, med flit. Nej, visst. Ja. Men någon som inte alls är så där barnkär- om vi säger så. Det är ju Dr. Alan Grant- mm. som spelas av Sam Neil. Mm. spelas också väldigt, väldigt bra skulle jag vilja säga. Ja. Men äh, jag är ju ett stort Sam Neill fan så... Ja, jo. Jag räcker skyldigt upp min hand. Och... <laughs> det är mycket därför som jag har stor behållning av den här filmen. Men där är ju en radikal skillnad mot boken. Ja. Som är så chockerande intressant egentligen. Ja, för här har vi ju också en ganska omskriven roll. För... Alan Grant i filmen är ju lite av en... Jag ska inte säga barnhatare, för det är ett så himla starkt ord. Men samtidigt så är det ju ganska tydligt att han, att han gör ju mer än att bara avsky barn. För där är ju en ganska spännande scen, verkligen. Väldigt tidigt när vi får träffa Alan Grant i just Jersey Park-filmen. Så han, han, han nästan hotar ett barn- kan man ju egentligen säga, och, mm. och liksom skrämmer livet ur det verkligen och säger det att, alltså, att han verkligen inte tycker om dem och räknar upp en massa roliga saker som gör att han, <laughs> att han just inte tycker om barn, just för att de typ luktar och för att de är högljudda och allt möjligt liksom mm. medan då är i boken snarare är hans raka motsats ja, det är ju det som är så intressant, att det här Hatet är kanske lite en överdrift, men det här väldigt ogillande av barn är helt frånvarande i, i boken. Mm. Tvärtom, han, han framstår också som en liten mysgubbe, så att säga. <laughs> ja, en fader, ja. För han är ju han är också väldigt mycket äldre i bokversionen. Mm. Det ska vi föreställa att han är runt 45-47, om ja. jag inte minns ja. helt fel. Mm. Jag vill minnas att de nämner hans ålder någonstans konkret men det, det står still. Jag tror det är där runt 47 mm. och har det dessutom skägg vilket jag tycker var jättekul. <laughs> <laughs> och varje skjorta och är ja. väldigt så avslappnad och, ja. och informell. Ja, <laughs> Medan då Sam Nils, Alan Grant är, är väldigt... Om inte strikt så... <laughs> väldigt professionell. Ja, visst. Och, och mer ungdomlig. <laughs> det märks ju väldigt tydligt med interaktioner som man har med andra senare. Vi, vi, mm. ja, vi kan ju nämna det, där är ju barn med på den här uh, turen som de mm. åker på. Mm. Och uh, Alan Grant är ju inte särskilt förtjust i filmen för... Mm. Uh, Pojken är, är ett fan. Han vet ja. vem Ellen Grant är. Mm. Och har läst hans bok. Och är väldigt så här. Åh det är du. Och han bablar och han babblar och han bablar. Och, <laughs> och man ser att Grant försöker göra allt för att. <laughs> att bli av med honom. <laughs> <laughs> <laughs> Medan i boken så är istället Tim. Som den här karaktären heter. Han är så van vid att vara satt. Ja. Att han gör något uttalande och är van vid att det är ingen som bryr sig om vad jag säger. Mm. Men då är det Grant som liksom tar upp att ja, är det, är det det där och det där? Och ja. börjar att, ja. och konversera med honom och ta honom på allvar. Mm. Och, och det tyckte jag det var, det var väldigt mycket finare på något mm. sätt. Att mm. vi fick dessutom en djupare inblick i de här barnen som vi, som vi ska komma till lite senare. Att, att deras relationer hemma och i kontra hur deras relation blir med de här människorna på ön och så vidare mm. Mm. och det gjorde mig så mycket gladare att den här karaktären som vi verkligen ska ty oss till mm. för som sagt vad? Alan Grant är ju en fadersgestalt. Och hjälte. Ja, <laughs> <laughs> ja gjorde <laughs> och Och då, då får man ju bara den här extra känslan att jo, men han, han uh, sveper in dem i sina örnvingar så att säga och mm, tar hand mm. om dem och, och är, är snäll och glad. Och ja. Det kommer ju få väldigt mycket betydelse. Mm. I filmen känns det mer som ett syntetiskt sätt att göra att det finns lite konflikt och här har han ett bekymmer som vi fattar allihop att han ska överbygga innan filmen är slut. Ja, jo, precis. Det är Någon form av karaktärsväxt ska det ju vara. Där känner den kanske inte den snyggaste. liksom <laughs> Att han ska helt enkelt börja känna någonting för barn liksom och komma över sin avsky. Men ja jag kan ändå köpa att han får ju åtminstone någon form av utveckling men det, det är väl mer också känns som att det ska vara ett litet komiskt inslag där för det är ju ganska roligt mm. alltså både när man träffar Grant första gången och, och han som sagt skrämmer livet av en pojke är ju, är ju ganska humoristiskt <laughs> och sen blir det väldigt humoristiskt då när han träffar Tim och Tim bara bablar och bablar och, och följer efter honom mm. så det är ju något som är genomgående för filmen också att det är några roller här som har blivit omskrivna åt det mer komiska hållet. men Jag skulle vilja säga att de är omskrivna åt det komiska hållet enligt Hollywoods mått. Ja, jo. Och det är väldigt fyrkantigt. Ja, och det jag tänkte också. Det är just det är just det här filmformatet som gör det i, i händerna på just Hollywood. Alan Grant har de ju bibehållt hyfsat ändå, jag menar han är fortfarande proffset, han kan fortfarande sina saker, han har hjälterollen och han sköter det snyggt mm, mm. men eh, ja, där är ändå det här påklistrade för att eh, det ska bli lite extra dynamik ja. Och, eh, och ja, där är ju en sak till så att jag, jag tänker redan blanda in nästa karaktär lite grann Ja. Nämligen Dr. Ellie Settler mm. Som är paleobontanist mm. Jag vet inte riktigt hur det uttalas Men hon är, hon är väldigt duktig på utdöda växter ja. Väldigt spännande yrke mm. Men hon är ju med Alan Grant på den här utgrävningen mm. I början av både bok och film mm. Men där är en radikal skillnad En radikal Hollywood-skillnad Ja, gud och det är ju att Sattler är Alan Grants kärleksintresse i filmen. Ja, ja. I boken är hon hans student. Mm, mm. Alltså hon är vuxen och håller på att göra någon forskning och det gör hon under hans då mentorskap. Mm, mm. Men även om hon är vuxen så skiljer det här typ 20 år. För ja. hon är 24, vill jag bestämt minnas. Mm. Och när jag hörde det första gången så tänkte jag, ba? <laughs> <laughs> uh, så det var, det var en chock att läsa sig till. Men uh, ja, det är väl klart att det måste finnas ett kärleksintresse som sagt. Annars så vore det ju inte en Hollywoodfilm, så okej. Okay. Hur ska vi annars locka in de kvinnliga tittarna i biosalongen? Ja, vi har ju varit här och trampat tidigare. Ja, men det, det, det är ett problem tycker jag som är väldigt stort. Därför att vi har annars så väldigt mycket manliga karaktärer. Mm. Karaktärer som annars är så neutrala så att säga. Att Det hade inte spelat någon roll om det var en man eller kvinna. Så de kunde ha haft in ett par fler kvinnor bara för, för mm. saken skull. Mm. För jag menar nästan varje bildruta i den här uh, filmen innehåller män. Mm. Mm. Med kontrasten då till djuren i parken. Men mm. det, är, det är en annan <laughs> historia. Och det är ju för att vi ska ha modersgestalten. Hon är inte mamma mm. själv men hon uttrycker sig tidigt om att hon vill ha barn och ja. är väldigt om omhändertagande mm. och fin och mm. så vidare. Och vi har då det andra barnet som också är en tjej men det är mm. då den lilla flickan som måste skyddas. Mm. Jag tycker det blir lite tråkigt för att är, är det verkligen så vi ser på kvinnor? Nej... <laughs> <laughs> yeah. Vi har det här problemet än en gång. Men ja. Ja, jag, har jag har inget problem med att eh, Allen och Ellie är ett par i filmen. Nej, nej, nej. Det är inte det som är grejen. Nej, men eh, det som du säger att ja, att skriva om rollerna på det viset ändå det blir lite så här, klyschigt. Eller vad jag, okay, jag alltså det är med. så Hollywood som det bara kan bli. Mm. Det är så tråkigt. Mm. För som sagt var, där är fler starka kvinnliga karaktärer i boken. Visserligen som bara är där en kort tid eller som mm. är delar av scenarier som leder upp till den här handlingen. Mm. Men ändå, vi får ändå känslan av att det är inte bara män som är handlingskraftiga i den här världen. Nej, visst. Så, så. Men som sagt, jag har inget problem med att Alan och Ellis åldrar har synkats bättre för att de ska kunna vara ett par och mm. det ska vara lite, lite sjuke historier och så vidare. Mm, men, mm. men det känns ganska påklistrat för det det, det, det förhöjer liksom inte handlingen särskilt mycket. Nej, det gör det ju inte. Utan det ska bara vara någon liten intrigbit här. Och så ska det vara en så stor kontrast också som sagt mellan då Alan och Ellie. I och med att Ellie är väldigt, väldigt barnkär och vill ha barn. Och Alan inte alls är barnkär och kan inte alls tänka sig att skaffa några. Mm. Så det, det är väl mycket den biten också som gör att, att man har valt det här... Inte kärleksdramat, men att man har valt att slänga in en relation där. Mm. Ja, helt klart. Och som sagt var för att eh, falla under den här Hollywood-typen. Mm. Mm. Jo, <skratt> för filmen blir alltid bättre om man har något par och lite kärlek ibland. Ja, tydligen. <skratt> <skratt> <skratt> Nej, då, som sagt, jag har ingenting emot kärlek, men... Eh, då ska det verkligen driva handlingen vidare och mm. det är väldigt få scener i den här filmen där deras relation har någon betydelse åt något håll ja, visst. så det är därför det kan kännas väldigt påklistrat att, mm. Mm. att om, när de ser varandra efter att ha varit åtskilda och i princip sprungit genom helvetets vidder och omfamnar varandra Ja, jo, det, då... det hade man kunnat göra om man bara var väldigt goda vänner också precis, alltså det mm. Jag är säker på att det hade gått precis lika bra, även om det säkert finns folk i publiken som sitter och bara, åh, de är tillbaka i varandras armar. Ja, kyssen! Ja, ja, ja. Skit i dinosaurierna! vad kyssen! Ja, det är kanske inte bästa platsen då. Men Nej. det är en annan historia. Ja. Men jag, jag vet inte, Elisettler i boken är, är väldigt också neutral. Mm. Som är en av bokens svagheter tycker jag för att mm. den spelar också på att hon är, hon är snygg. Hon är väldigt snygg. De gör väldigt stor grej av det. Ja. Och eh, Ellen struntar i vilka som då spanar på henne och tycker bara liksom Hahaha, ja. <laughs> ha ha ha dessa ungdomar. Det är lite trist men... Det är väldigt 90-tal, både bok och film om vi säger Ja, så. Jo, det är ju, visst. Vi måste tänka på att när den här skrevs egentligen. Mm. Och när filmen gjordes. Men ja, skin på näsan tjej är det i alla fall i filmen, tycker jag ju. Laura Dern spelar ju Ellie Sattler i filmen. Mm. Och jag tycker hon, hon gör det bra. Och hon, hon påpekar ju roligt nog dessutom det här med... Vad som är manligt och vad som är kvinnligt i filmen. Mm. När hon ska göra en ja inom citationstecken en actionsekvens <laughs> ja precis gå på ett farligt uppdrag eller om man ska kalla det för och John Hammond tycker att ja men fast borde inte jag vara den här som gör det och hon undrar som ja men varför då för och han bara ja men för att du är ju och jag är ju, ja, han säger det liksom inte, men just att han gör den där, du är ju och jag är ju. Och hon förstår ju det och också, säger det att du, vi kan prata det här med liksom könsdiskriminering och jämställdhet senare när jag är tillbaka från det här. Det här har prioritet. Ja, visst. Det, det tycker jag är jävligt roligt och väldigt snyggt. Det är det, det, är faktiskt jättekul Och det understryker också lite ut av mentaliteten Och skämtar lite med den Att vi är själv medvetna om det här Ja, Hata och inte Men då, Alan Grant och Ellie Sattler Spelade av Sam Neil och Laura Dern som du sa Bra skådespelare Och de kompletterar ja, ja. varandra riktigt bra också mm, mm. Det är... Um det är en bra enhet där. De är båda liksom överlevare, så att mm, säga. Ja, precis. Och de hade för all del kunnat vara överlevare utan att vara i en relation. Det hade som sagt inte spelat någon roll egentligen. Men det är inte en relation som heller kommer i vägen på något vis. Nej. Hon är ju inte okapabel att göra saker. Nej, nej, hon oh, är. Hon sköter sig bra. Hon sköter ja. sig jättebra. Ja, visst. Det är inte som att... Även behöver komma till undsättning med ett hagelivär mellan tänderna eller någonting. Ridandes på en dinosaurie. Fast det hade gjort filmen ännu mer episk. Ja, det hade. Sam Nil. Ridandes på en dinosaurierygg med ett i munnen. topps du vet, med hornen och grejer. Och... Ja, det. Men, tillbaka till vad som faktiskt händer och sker. Ja, visst. Vidare till nästa person som jag också håller sjukt varmt om hjärtat just vad gäller skådespelaren och egentligen rollkaraktären också, vi har ju Dr. Ian Malcolm som är en av de här personerna som verkligen, verkligen har mycket att säga till om varför den här parken är som sagt någon form av tickande bomb mm. och han spelas ju av Jeff Goldblum i filmen och jag är ett jättefan av Jeff Goldblum. Jag tror att jag är mer fan av honom nästan än Sam Neill rent av Jeff Goldblum är jätteskön. Ja. Men där är en grej som är väldigt intressant. Mm. Och det är ett fenomen som jag har hört andra kritiker understryka och det är att det är i den här rollen mm. som han etablerar någon slags standard som han sen fortsätter att använda det är den här vetenskapsmannen som är lite och rabbla fram en massa och han är väldigt som de säger Jeff Goldbluming. <laughs> <laughs> han gör ungefär samma roll i Independence Day Ja, gjorde jag han ju. Det är väl det som är själva understrykandet. Ja, nu här har vi Jeff Goldblum som Jeff Goldblum. <laughs> <laughs> ja, han passar ju väldigt mycket som den här rock'n'roll-killen som de ju beskriver honom. som Både i boken och filmen. Eller det är väl, jag vet att det är John Hammond som gör det i... I filmen Jag minns inte om det var han som gjorde det i boken också Men, men just att han är en sån här Lite äh, svävande matematiker Som håller på med den här kaosteorin Som egentligen uppfattas lite grann Som någon slags svammel och hokus pokus nästan mm. För den är ju ändå ganska ja Kaosteori Och den typen av matematik mm. Är extremt komplex mm. Och du måste ha Ett väldigt speciellt sinne För att faktiskt kunna använda den alltså, på någon kraftfullare nivå så att säga. Du kan göra ja. de här riktigt spännande uträkningarna. Mm. Och du ska väl föreställa att han är ju lite inte flummig, det, det är fel Nej. att säga, men mm. han är, han kan uppfattas som väldigt excentrisk han också mm. och mm. svamlig och, ja men vänta, det här, det här fattar inte jag. Nej. Just därför att det han pratar om är ju egentligen saker som är väldigt komplexa. Mm. Mm och han försöker ju bryta ner det på nivåer som de i filmen kan förstå och mm. även i, i boken men jag, men jag tycker att han kör på mer i, i boken än man gör i filmen ja, oh ja, det gör han ju verkligen han är ju ganska snacktalig av sig mm. och Jeff Gorbom gör ju det som sagt riktigt ja. riktigt bra <laughs> han, han gör sig själv och det är svårt att inte tycka om Ian Malcolm som ja. karaktär Det är ja, det, <laughs> det, är det verkligen. <laughs> Han är jätteskön mm. Och Han är väl också den som blir Den stora sanningssägaren mm. Ja visst Men där är en sak Jag verkligen ogillade Med honom i boken ja. Som sabbar egentligen Hela temat för boken Mm. Och det är ju att Malcolm kommer ju att bli sårad under historiens lopp. Var, mm. hur och varför, det går vi inte in på. Det får vara, om det är någon där ute som motförmodligen inte har sett filmen mm. eller läst boken, vi ska inte spoilera det för dig. Mm. <laughs> Men han blir sårad och får morfin och mm. är väl lite lite jobbigt läge så att mm. säga mentalt. Och han börjar svamla en fruktansvärd massa om att, att vi leker Gud. Och att vetenskapen vet inte vad den håller på med. Ja. Vi borde egentligen ja, återgå och försvinna ur ekvationen och så vidare och så vidare. Mm. Det, det blev väldigt nästan religiöst. Mm. Antivetenskapligt. Mm. Ja. Och det tyckte jag, men vänta nu här. Det känns inte riktigt. Ian Malcolm, okej okay, han håller ju på med, med kaosteori och, och ser då konflikter och liknande i system bla bla bla bla, långa förklaringar, är ointressant men det blir ett väldigt predikande mot vetenskap mm. det vill jo. säga hans eget fält ska mm. understrykas, han är vetenskapsman och det förvånade mig för som du nämnde innan att Michael Crichton är ju väldigt inne på vetenskap- och väldigt mm. förtjust i vetenskap. Mm. Så var kom det här härifrån? Mm. Jo, han går lite- utanför sin egen karaktär där. Och jag undrar just vad det är- vad det är Crichton vill säga där- egentligen. Om han bara- ville att det skulle vara- ett svammel för att försöka- lyfta fram att- hör ni, så här låter ni när ni svamlar om att vetenskap- inte kan vara korrekt eller någonting. Mm. Eller om- jag vet inte vad egentligen. För som sagt, det, det blir ju lite konstigt. Även om man nu får morfin i sig och blir lite sådär... Jag håller på att se på lyret, men alltså. <laughs> <laughs> han, han svamlar ju som sagt. Han är påverkad helt ja, ja, exakt. Han blir ju påverkad. Men det känns som en konstig sak att svamla om när man ändå är matematiker. Och han tror ju så himla stenhård på sin... ...på sina teorier också. Och jag är mm. helt säker på att han verkligen har rätt i allt han säger. Han låter ju så sjukt självsäker. Det är han ju i filmen också. Där, där spelar ju Jeff Goldblum verkligen just självsäker... ...i ordets egen benämning, verkligen. Men han går ju inte längre i filmen att han bara klankar på parken... ...och i idén Nej. att yes. vi kunde kontrollera allt det här. Ja, det är tvärtom snarare att i filmen då... Behåller han ju fortfarande alltså sina sinnen så att säga och är ju fortfarande extremt skarp även efter olyckan och även efter då att man, försöker, man reparerar honom lite grann så att säga så är det ju tvärtom att han tar ju väldigt mycket kontrollen och är till stor hjälp. Ja och står ju lite för samvetet så att säga och säger ju alla de här sakerna som Hammond inte vill höra jag, jag mm, älskar mm. den här uh, sekvensen när, när man ser Malcolm på en, uh, en tv-skärm där han uh, blir filmad när de är på den här rundturen och, och Hammond sitter med huvudet i sina händer och verkligen mm. säger I really hate that ja, man Det är så kul ja. <laughs> Oj oj oj men, men det blir så här att ovetenskapen ärrar världen, den, den skapar mm. fler problem än den löser och så vidare. <laughs> ja, och så vidare. Då. Jag säger inte att, att åsikterna är fel eller att åsikterna inte har något värde, de bara kommer från ingenstans? Ja, nej visst som sagt, det, är ju inte, det känns inte som att det är Ian Malcolm som säger det och jag har svårt för att tro att han på något vis inte skulle tro på sig själv och allt det han säger och mm. liksom vara den han verkligen står för utan att det skulle vara någon slags skal bara och, och bara vara någon fasad mm. Ja, så, så de här två rollerna de är ju i konflikt med varandra i de olika tolkningarna mm. och man får ju välja den man tycker är den bättre. Men eh, jag gillade honom fram till Svamlet. Sen mm. började han att eh, alltså låta med som någon slags predikare. Ja. Så eh, håller honom borta från morfin. <laughs> men som sagt, eh, han är husat han är välskriven. Jag gillar honom mm. fram till dess. Och i filmen mm. funkar han jättebra och är jättebra spelad av Jeff Goldblum. Mm. så vi håller det där. Mm, mm. Och så tar vi oss vidare då istället till nästa person där. Mm. Vi hoppar rast vidare till Donald Gennaro. Och han är ju advokaten som representerar de olika investerarna i Hammonds Park. Mm. Jag ska väl även föreställa i boken att den juristfirma som han är en del av, äger en del av parken redan ja. och de har väl i princip redan bestämt sig för att vi ska lägga ner den här mm. spelar ingen roll mm. vad det är, lägg Nej. ner den, mm. så då är det ju intressant att se hans vacklande fram och tillbaka <laughs> jo. men Donald Gennaro är ju väldigt olik i de, i de båda versionerna, Mm. mm. För han är ju en väldig ja, advokatkarikatyr i filmen. Mm. Han är ju liksom, vad ska du föreställa, 40-50, lite vresig, sur, <laughs> pengagiri, Ja, probert håller väldigt mycket på liksom regler och sådär. Ganska nervös och typ skvättredd av sig och ja. vill väl egentligen bara... Deed konstatera att det här är skit och sen åka hem. Typ. Mm. Tycker inte om liksom, den miljön han befinner sig i utan vill sitta på sitt kontor. Med luftkonditionering. Ja, <laughs> visst. <laughs> I, I boken så framställs han ju som om drygt 30-32. Mm. Han har en liten dotter och man får ett mycket mer sympatiskt intryck av ja. honom. Oh, ja att han är inte så fyrkantig och han trots vad hans kollegor säger är villig att se vad, vad är det är man har gjort. Jag ska mm. ändå dit. Mm. Och det gör honom ju lite mer empatisk. Ja, och lite mer mänsklig också. Men det är ju just det där att de understryker ju inte alls på samma sätt hans advokatsroll i boken som i filmen. Mm. Vi, vi, vi vet ju att han är advokat och så vidare. Vi vet varför han är där. Men det är just som sagt den här inramningen, den här stereotypen som man verkligen spelar i filmen som gör honom till ganska pappfigursaktig. Sen har han ju inte alls en lika stor roll heller så fokuset ligger ju verkligen inte där i filmen på honom. Och han har ju inte alls den rollen i boken heller som han senare får i filmen för han, Nej. han blir ju i princip barnvakt- Mm. Och åker med, med barnen i den här bilen som de åker turen med. Mm. Och ja, han är ju välkänd för att vara offret för en T-Rex. <laughs> mm. Mycket komiskt och lite förnedrande för karaktären egentligen så att ja. säga. Mm. Den incidenten ser inte alls ut så i boken. Nej, utan... Den efterliknar faktiskt någonting annat istället. Återigen från The Lost World, faktiskt. Åtminstone till en viss del. Det är, liksom, det, det är olika karaktärer och sådär. Men jag tycker ändå att scenerna utspelas så pass lika där i vad som händer. Så, så jag undrar om man, om man kanske ändå har tagit någon inspiration än en gång då från filmen när, när The Lost World skrevs. Ja... För den platsen som han har i, i filmen, det är ju Parkens PR-ansvariga Reggie. Tyvärr kommer jag inte ihåg efternamnet, men det är en sån här liten roll som bara kommer och går i princip. Men ja, de tyckte väl att det är mycket roligare att se advokaten bite the dust. Som man vill att advokater ska göra. Jag tycker ja. det är ändå lite återkommande sådär, i filmer att Advokater de framställs på just det här viset som, som Genaro görs i filmen. Mm. Och så sedan så tycker man om att, och skoja om att eh, ja, ge dem en känga. Mm. helt enkelt. Därför att advokater ska vara allmänt hatade. Ja, just för advokater är bara blodsydiga. Ja, de är onda, det är vad de är. Men det är så de som sagt, det är ju så de framställs verkligen. Och, och Genaro är väl inget jätteundantag i filmen. Nej. Men jag tycker ändå att Martin Ferrero gör ett, ett bra jobb med vad han har. Jag menar, det är mm. ganska tydligt att det är manuset som ja. har gjort honom till en paes. Mm. Mm. Han, han har inte så mycket i än att gå in och leverera sina repliker på det här lite stela, ja, ganska formella sättet. Giriga. Ja. Mm. Och patetiska. Och patetiska, ja. Jo, de förlöjligar karaktären lite här och var, tycker jag mm. och sen återigen, precis som det var även då med med Alan Grant att han ska vara lite mer komiskt här, han får ju några komiska scener och han säger några roliga saker mm. och vi är ändå inte framme vid den som har blivit sämst behandlad <här> <Nej>. <här> utav det här, <här> precis, ja, jo, vänta tills vi kommer dit då får ni verkligen höra oss prata <här> Men vi hoppar till nästa person Eller rättare sagt personer. För vi, vi tar upp två stycken ja Och det är John Hammonds barnbarn mm. Det vill säga de två barnen Som är inbjudna att följa med på den här Rundturen mm. Lex och Tim Murphy Precis, vi har ju redan nämnt Tim lite smått här sen tidigare Och hur Annorlunda hans roll är skriven mm. Och det är väl Framförallt just Tim som, som har lite mer karaktär här lite mer bakgrund mm. ehm, av, av de två. Ja, alltså bokversionen utav Tim är ju den som framställs som den lite, den lite vad heter det, lillgamla. Väldigt intelligent och mm. mogen för att vara, vad ska du föreställa att han är där ungefär 11 år kanske. Ja, typ. Han är både datorintresserad Och då dinosaurieintresserad mm. Och så har vi I filmen Stora syster mm. I boken Lilla syster <laughs> Jag vet inte varför de gjorde det där För det spelar som ingen roll tycker jag ja, jag, jag vet en grej som jag kommer att komma till Men mm. äm, Grejen med Lex Jag vet inte om det är Alexandra eller vad Men, men hon nämns ju bara som Lex ja, visst. Hon är fem år i boken. Så att jag har inget problem med femåringar. Och jag vet att femåringar har ett viss eh, jargong. De frågar och de skriker och de är inte uppmärksamma. Och, och så vidare och så vidare. Men... Det är kanske lite det som, som är vad jag retar upp mig på också. Att vi, vi ska fokusera så hårt på en karaktär som i princip bara går runt och säger Jag är hungrig! Ja, jag jo. är trött! Ja. Jag vill inte vara här! Detta här är tråkigt! <laughs> mm. Och jag förstår ju att det är meningen att vi ska bygga upp någon slags sympati Ja, oh, stackars liten. Och Aha. snart kommer du att råka i fara stackare. Medan alltså jag har mer satt och tänkte. Kan inte någon äta upp henne <laughs> Snälla Jo Jag blev också väldigt sådär Ja nu kommer en till Liksom rad med Där hon bara antingen säger Jag är hungrig eller jag är trött Eller som sagt det här är tråkigt Och i synnerhet att hon är hungrig eller hon gör rätt mycket på Det spelar ingen roll vilken situation det är Ja men det blir jäklar inte bättre Av att du säger att du är hungrig När det är massvis med dinosaurier som försöker äta upp folk Ja oh. Och, och skriker och har sig ja. Lex i, i filmen skriker ju också och jag sympatiserar du är i ett farotillstånd och mm. att skrika är mm. en ganska normal reflex ja. det är ju bara det där att, att där är hon ju stor nog att, att när de liksom håller henne för munnen och säger var tyst mm. så kanske de liksom inte ser oss mm. så tystnar hon hon är fortfarande ja. mm. panikrädd och, och, och hela den biten där men mm. Hon, hon försöker i alla fall att lägga någon form av band på sig mm. och det gillar jag bättre ja. det här liksom, vi har ett barn som är så litet att det här med självkontroll är, är så långt fram i tiden så att säga De, det måste bli ett par år till innan det börjar och funka lite åtminstone ja, ja. Och jag förstår ju naturligtvis Som sagt, vi ska ha En riktigt illa situation Och barn är ju någonting som vi Omedelbart vill skydda Det är ju mm. i vår natur mm. Men eh, om, den, om barnet är så som det Presenteras så hade jag Använt det som eh, Något lockbete Och det sprungit åt andra hållet Och nu ja. får vi Jättemånga arga mejl från eh, Småbarnsföräldrar men det är ju verkligen så också För att Lex gör ju som ingenting i boken Alltså hon är ju bara där för att jag vet inte vad Jag sympatiserar inte med Lex Jag blir inte rädd för att det ska hända någonting hemskt med henne jag önskar inte henne någonting gott. Jag vill inte att man ska rädda henne så fort som möjligt. Utan jag vill bara att hon ska vara tyst helt enkelt. Ja, alltså det, blir, det blir en för stor grej. Så ja, att säga. ja, det blir det verkligen. Mm. Och jag tycker synd om Alan Grant som får ta hand om henne. <laughs> ja. jo det är tur då att han faktiskt är fadersgestalten ändå i i boken för mm. hade han mött den typen av läx i filmen då vet det tusan om det hade hänt någon som helst karaktärsförändring utan då hade det väl bara snarare spets på allt det här han säger om att de, är, att de väsnas väldigt mycket till exempel och är ja, svåra pff. att liksom ha att göra med för att de är korkade men i filmen så får hon ju i alla fall rollen av att hon är den datorintresserade nörden som mm. fortfarande inte egentligen ville följa med på det här men, men ändå liksom följde med. Mm. Och för det första så får hon ju en chans att faktiskt göra lite nytta. Alltså mm, att vara lite hjälte så att mm. säga. Mm. Det är ju en roll som Annas Tim hade både när det gäller att veta saker om dinosaurer och mm. göra grejer, men mm. även då att använda datasystemet sen. Mm. Så det, det gillar jag att de, hade, att de hade splittrat upp det, därför att en karaktär måste inte göra alla hjältehandlingar. Det, vi är fler människor och alla människor kan potentiellt göra någonting bra. Mm. Ja, visst. Och det gjorde ju också Lex som karaktär lite mer sympatisk och mm. Ja, jag gillar den filmversionen av henne bättre, definitivt. Mm. Mm. Samma här. Och det är ju som just av den här anledningen. Hon har faktiskt någon form av roll här. Och hon, hon får faktiskt göra saker. På grund av att hon ändå är äldre så att hon är ju fullt kapabel till att, att ta hand om sig själv, även om hon som sagt. Givetvis blir lite hysterisk också Man kan känna en viss irritation över de grejerna Som hon gör i filmen, men det är inte så konstigt Heller när hon blir liksom panikslagen mm. Så Ja, nej, jag tycker också Verkligen betydligt mycket mer om läx i filmen, och det, det är väl inte så konstigt Just därför att hon är en vuxen person Som faktiskt har mer av en roll Ja, hon är inte bara Därför Billigt drama, så nej. att säga mm. För det är Läx i boken, definitivt. Mm, mm. Och det är intressant för vi har ju sett andra barnkaraktärer tidigare i boken som har varit mycket mer intressant och sympatiskt skrivna. Mm. Varför Visst. måste vi få rötäget i större delen av boken? Precis. <laughs> ja. ja. Det var väl lite för att det skulle kontrastera. För hon är ja, så sportnörd man kan vara i... Eh, i fem femårsåldern mm. då. Men, men alltså hon är ju sportnörden i den familjen och hon är en väldig pappas flicka. Det är mycket ja, att prata om ja, pappa och pappa. Ja, ja. Och pappan läggs ju fram som någon som slår ner på hela med vetenskap och kunnande. Det är, mm. ah, det är trams och ointressant. Nu vill jag hem och titta på matchen. Mm. Mm. Så där förklaras ju Tims lite mer återhållsamma karaktär i boken att Ja, hans intressen får inte mycket plats hemma och när han pratar så blir han verbalt lite ja, undantryckt mm. och det gör honom sympatisk, ja. här är han lite pladdrig men det, det, det löser sig också <laughs> ganska fort <laughs> det behövs en Tyrannosaurus och, ja, det är ungefär vad som behövs för att de flesta ska bli tyst <laughs> jag tror också att det blivit det på ett eller annat sätt om jag hade träffat en t-rex han har ju desto mer personlighet och istället och karaktär och, och roll som liksom mm. betydelse i boken av den anledningen. Nu får han ju dela den i filmen i och med att han ändå har en stora syster istället för en lilla syster som inte klarar av någonting. Och därför blir han ju också... Det, det är jättekul att höra talas om Tim och den bakgrund han har som också blir egentligen läxbakgrund i boken- för det finns ju ingen sån bakgrund överhuvudtaget i filmen- utan där är de ju bara ja, släktingar till, till John Hammond, hans barnbarn- som ska komma mm. dit för att titta på parken och ja, dels göra John glad- bara för att han tycker så mycket om barn och tycker om att se dem le- men också bara för att, jag menar det här är ju ändå en, par, en park- som är skapad för barn också, så att därför är det ju ganska naturligt- att man vill ta dit- den sortens besökare. Mm. Det nämns ju också att föräldrarna ligger i skilsmässa Men det är ju någonting som bara mm. nämns i förbifaten. Mm. Det lägger de ju också med krut på i, um, i boken. Mm. Mm. Inte jättemycket i och för sig. Men... Nej, nej, men det, det, är ju, ja, det förs ju ändå en, en diskussion lite grann kring just hur det ser ut med familjesituationen. Där just Alan Grant är den som är intresserad inom citationstecken, men jag tror att han pratar väl mer just för att han ska kunna lugna Tim i det fallet eftersom det är just med Tim man pratar med, det är som liksom svårt för en konversation med en femåring mm. <laughs> så <laughs> så jag förstår att ja, jag, jag kan jag på att säga att jag förstår varför det är bortklippt i filmen det, det gör jag väl inte, men ja, det, det behövs som inte på samma sätt i filmen som det görs i boken, just därför att Tim har ju en helt annan roll i boken än man har i filmen Definitivt. Hans personlighet kom ju i boken av just hur han har blivit, ja, inte förnekad sådär, men, men just och sidosatt som du säger av sin, av sin pappa, som är lite mer den här praktiska personen som tycker att sport är betydligt roligare än vetenskap. Och det gör ju väldigt mycket för handlingen som sagt. Mm. mm. Och jag måste ju faktiskt säga att jag tycker Ariana Richards som spelar Lex och mm. Joseph Macello som spelar Tim gör det bra. Mm. Alltså mm. Det, är inte, det är inte lysande hela tiden om vi säger så men, eh, men de gör en förhållandevis bra roll. Jag tycker bättre om dem när historien har börjat rulla på och mm. situationen har börjat att bli drastisk för då, då lugnar mycket av det här äh, barnsliga struntet ner sig så att ja, säga Tim ja. slutar att pladdra och, och hon börjar att prata lite mer för hon är ganska tystlåten mm. då blir det en större interaktion mellan dem och Allen och det, mm. det ger mycket för, för filmen mm. det gör mycket i boken också men då är det ju Allen som talar till dem Ja precis. men vi kanske ska gå vidare för vi har ett par snabba roller vi ska gå igenom. Ja, vi har ju först och främst Dr. Henry Wu mm. som då är den personen som finns här på ön på parken och sköter framodlingen egentligen av dinosaurierna och han är ju också den som verkligen har tagit det här steget och gjort den här fått det här revolutionerande genombrottet som har lett till Ja, mm. att man nu faktiskt kan då klona fram dinosaurier. Ja, alltså han är ju den forskare som Hammond har ja, handplockat mm. Mm. till att sköta det här projektet och att driva då forskningen på DNA och att försöka reparera DNA där de inte har varit hela eller fullständiga mm. Mm. och... Han har ju också lyckats väldigt bra. Ja. Där kommer ju dock fram att det är vissa brister i deras säkerhetsrutiner om vi mm. säger så. Mm. <laughs> de gör ju en stor sak av att de har gjort så att alla dinosaurier på ön är honor för att det inte ska kunna ske någon fortplantning. Mm. Mm. Och i filmen så glider de bara lite snabbt förbi att ja det kan bero på det här. Punkt. Mm. Det blir en större sak i boken att. Men hur, hur har det här kunnat hända? Mm. Och mer spekulation och, och mer funderingar. Och Wo spenderar mer tid med att försöka lista ut det genom att titta i sina mm. datasystem. Och, mm. Mm. Alltså det är ett större mysterium så att säga. Och Wo får en större plats som karaktär. Ja, för. Alltså Wo i filmen, han är ju bara en av väldigt många forskare där som egentligen, visst han blir namned, men, men han blir ju inte namngedd för någonting speciellt egentligen utan Nej. han råkar bara vara den forskare som de, som de träffar och pratar med som mm. berättar det här med då som sagt hur de har lyckats Ja, få fram dinosaurier hur taget och hur de har styrt då att alla i parken är honor men alltid när han pratar om den här forskningen då säger han ju att vi har styrt på det här viset, vi har gjort det så här medan mm. det i boken är han som faktiskt är huvudansvarig allt det här är ju hans eget arbete egentligen och det är ju just därför som John Hammond har som du säger handplockat honom det liksom utan, utan honom på det här teamet så hade det ju förmodligen aldrig kunnat hända därför att man får ju veta det i boken att han har ju ändå en massa teorier och sånt som han skulle vilja sätta i praktiken mm. men inte kan göra och John Hammond kommer där och erbjuder honom möjligheten med en massa finanser och med den tiden han behöver för att kunna ta det här steget och kunna göra det här med sin forskning. Mm så som sagt, mycket större roll i boken och mer än bara en namnged personalarbetare. Ja, mm. för att han är ju bara där och han säger liksom, åh, vi har gjort det här och åh, vad glad jag är att de här kläcks innan, innan jag skulle åka med båten. Ja, ja, precis. Och, och talar om vilken typ på art det är. Sen ser man inte honom mer. Nej, sen lämnar han ju en. Och så är han inte längre en del av historien eller mm. berättelsen. Och det är han ju i allra största grad i boken däremot, verkligen han är ju en av dem som faktiskt kämpar för att överleva när det blir um, riktigt brunt läge <laughs> ja, du vet ju det, det finns blå varning, röd varning, brun varning, <laughs> ja. dinosauriebrunt ja, det är en helt annan typ jag tänker, <laughs> ja jo jag också that's one big pile of shit så får vi se hur många som skrattar av lyssnarna. Ja, och vet vem som säger det. Ja. ja, alltså han är ju mycket intressantare som karaktär i boken. för mer plats. Och det är mycket interaktion mellan honom och Hammond. Mm. Och det Ja, jag saknade väl inte direkt i filmen, men när jag nu vet om det så kan jag mm. tycka att, vad platt det här var... <laughs> Eller hur? <laughs> ja, men det är ju hela den här... Återigen, den här bakgrundsinformationen som man inte får men som säkert finns där någonstans. Men man bygger ju upp så enormt mycket kring just gentekniken och vad Ingen har gjort för att det här ska bli verklighet. Så att då måste man ju också ha en frontfigur för det i mm. boken. Och den frontfiguren är då Henry Wu mm. Och som sagt det är väl ingenting som man saknar när man ser filmen så men när man har läst boken så då faller det så många pusselbitar på plats att man ser ju hur de pusselbitarna faktiskt saknas och verkligen lämnar ett ganska stort tomrum egentligen i filmen nu när man vet om det mm. så det är ju en av de här utfyllnaderna som faktiskt är väldigt väldigt intressant att få höra mer om, mm. för Wu har ju väldigt mycket karaktär, och mycket personlighet och väldigt mycket samvete ändå Mm. Ja för där är ju faktiskt en scen i boken som jag tyckte var väldigt intressant och det är när han lägger fram ett förslag på en, en ny version av mm. de här dinosaurierna för man får ju veta att, att de har ju försökt att klona ett tag och de mm. första försöken var ju inte särskilt lyckade därför att de visste inte hur saker och ting skulle funka så det är ju en, en process som de hela tiden har Förfinat, ja. Ganska logiskt. Mm. Och eh, nu har då Wu ett förslag på att vi kanske ska arbeta fram version, jag vet inte vad det skulle vara, 3,8 eller någonting mm. sådant. Mm. Där han föreslår att vi, vi klonar om dinosaurierna och ändrar i deras natur och deras anlag så att de inte är aggressiva. Ja, för att för människorna spelar det ingen roll. De är här för att titta på, på fantastiska djur. Mm. Mm. och det skulle göra dem mindre farliga om då en olycka skulle vara framme och Hammond säger att nej, jag vill ha dem i original mm. och mm. Wu påpekar ju också att ja men det är ju inte original nej, visst det är ju vad vi har kunnat göra med, med det vi har hittat och ja. med de reparationer i DNA som har behövts göras ja. det här är inte 100% dinosaurierna som var för 65 miljoner år sedan mm. Mm. Och jag tycker det är så intressant för att liksom, han, är, han är nöjd med vad han har skapat men han vill ändå göra det snäppet säkrare. Mm. Och det visar ju också lite Hammonds <laughs> speciella karaktär i kontrast. Så. Men jag tycker att B.D. Wong som spelar Dr. Henry Wu i, i filmen gör... Ett bra jobb med vad han har. Ja, han är den namngedde forskaren som sagt ja. inte så mycket mer än så. Ja, Och det är synd. Ja, det är jättesynd. Ja, det är jättesynd när man väl har läst boken. Så att där, där är en av de här stora grejerna som gör att man, man tänker att... Njapp. Men samtidigt så återigen... filmen är ju så pass... Visuell, vi ska ju komma till det så att eh, jag förstår vad man har skurit på och, och det är ju den här typen av utfyllnad som sagt som, som ryker då. Man behöver inte mer karaktärer än de som känns allra viktigast och de som kommer att hamna i, ja, i det bruna. <laughs> <laughs> en annan karaktär som också riskerar att hamna i det bruna... <laughs> Det är ju Ray Arnold som är chefens ja, huvudingenjör och mm. ja, även lite datatekniker mm. om man följer filmvarianten. Ja, jo, väldigt mycket datatekniker där verkligen. Han spelas ju av Samuel L. Jackson här i mm. filmen och är ju också en sån där roll som har minimerats. Alltså understrykt, kursivt rubbet. Det är ju en ganska icke-existerande roll egentligen. Han är också mm. han är lite grann också av en just en, en namned karaktär. Men han har bara ett väldigt känt yttre. Men det är just Samuel L. Jackson ändå som spelar honom i filmen. Men han har inte så mycket karaktär i övrigt. Personlighet och, och gör inte så överdrivet mycket. Även om han nu som sagt visar sig. Han visar sig ju ha ganska mycket datorkunskaper i, i filmen och mm. det kommer ju få en viss betydelse i sig. Men fortfarande, det är en stor skillnad på Ray Arnold i filmen och Ray Arnold i boken. Mm. Jag måste ju säga att jag tycker att Samuel L. Jackson som är en fantastisk skådespelare, mm. jag tycker han är bortkastad i den här rollen. Ja, visst. För det är så lite utav hans skuddespeleri och talang mm. som faktiskt mm. har en chans att lysa fram här. Mm. Jag menar, det är, det är generisk datanisse 2. <laughs> och jag säger två av den enda anledningen att det finns en till och honom kommer vi till... Mm. Men alltså, vi, vi får ju reda på det, det är ju i princip han som har byggt den här parken. Han har varit mm. med och mm. designat och satt ihop hur uh, de olika stängslen ska fungera och, mm. och interagera och byggnader och allting. Alltså han är chefsingenjör för mm. parken. Och man lyfter ju fram hur betydelserik han är i, i boken. Ja, och... Här är han bara en kille som trycker på knapp. Ja, och röker jättemycket cigaretter. Ja. Typ. Ja, det är jättetråkigt verkligen. För att han har ju enormt mycket kunskap just på grund av att han har byggt parken. Men det är ju också det där... Allt det här som pågår bakom kulisserna som sagt. Som jag kallar det för. Om man, om man väljer att titta på vad som händer i filmen och vad som händer i boken det händer ju så enormt mycket runt omkring i parken som vi nu inte får se i filmen eftersom filmen fokuserar mycket på det som är visuellt och det som är häftigt och det som är det här stora hotet medan då det, det händer mycket mer som sagt i synnerhet på kontoret så att säga alltså där mm. personalen befinner sig som just John Hammond och Henry Wu och Ray Arnold och alla de här där är det ju jättemycket som sker där Ray Arnold faktiskt spelar en betydelsefull roll. Mm. I och med att han har sina kunskaper. Men man lyfter bort det från filmen och alltså behövs inte alla de här kunskaperna. Och rollen blir också en mm. liksom extra skådespelare i princip. Ja. Mm. Han har ju mer att göra än vad Henry Wu har. Men mm. det, det är ändå snäppet. Och jag blev naturligtvis jätteglad när jag ser Samuel L. Jackson- på vita duken mm, Samma här. men äh, det är så trist när de tar in en skådespelare som har vissa talanger och en mm. äh, vissa signaturroller som de är extra färgstarka som mm. och varför man ser dem som ja, inget av det Nej. <laughs> jag menar här har vi mannen som i princip spelar coola killen med mycket attityd Ja. ja. <laughs> han är varken cool eller har attityd i den här filmen Ja, <laughs> oh, det är trist Ja, jättetrist verkligen intressant karaktär i boken som har mycket att säga till om väldigt tråkig bara vem som helst i filmen som har väldigt lite att säga till om mm. gör som sagt fortfarande sitt och har någon slags betydelse men den är så himla liten i jämförelse med boken och jämförelse med alla de andra personerna också om man nu inte tittar på då personer som Henry Wood till exempel mm. så att ja, han får ju inte alls den, den sen tid som man borde kunna få och jag förstår ju varför det är så vi vill se det spännande som händer ja. ute i parken ja, återigen men när man då vet vad som tekniskt sett händer i bakgrunden så, mm. så känns det lite som en förlust det hade bara fattats att han hade fått sitta och, och rabbla en massa siffror också från mm. någon datorskärm som, som ju är en sån här sak i boken som jag verkligen, ja, jag tyckte bara att det, det är en sån här exempel på när, när Crichton går lite väl långt i måste skriva det här för att det ska ge någon slags djup och det känns inte som att det gör det. Um, för här syftar jag på det här jättestora datorsystemet som nu Ray är och pillar en del i. Men bara lite grann när vi ska snart komma till vem som verkligen ligger bakom allt uppa. Men när de är och pillar i datorsystemet och man visar på hur fantastiskt datorn är att den kan hålla koll på alla dinosaurier samtidigt i hela parken. Och den kan minst räkna dem alla och rent utav sortera dem efter då vilka raser det är. Så då gör man rent av det också. Man gör ju en kontrollräkning där för att visa vi har full kontroll. Se bara. Nu ska datorn räkna hur många dinosaurier det finns i parken av olika arter. Och så gör den det också. Den går igenom art efter art och säger så här många finns det av den, så här många finns det av den, så här många finns det av den. Och så här mm. är det typ en sida långt också. Så himla tråkigt verkligen. Så att jag tänkte vad skojar de med mig eller? Det hade, det hade Arnold kunnat få råka göra i sådana fall. Vi får vara glad att han inte gör. För det är verkligen bara tråkig utfilmning. Alltså de hade kunnat göra det snyggare och smidigare naturligtvis. Ja de hade kunnat skriva just i, i boken att. Och datorn började räkna upp så många av den här sorten. Så många av den här sorten. Och slutade därefter fem minuter senare eller vad som helst. Mm. Istället för att behöva räkna upp alltihop. Men då sa Malcolm, ändra efter de här värdena och se vad som händer. Ja, mm. precis. Och plötsligt bläcknade Arnold när han tittade på skärmen. Siffrorna ja. stämmer inte längre. Bomber <laughs> Kanske han inte hade sagt, men ja. Eller så hade, eftersom det var varit Samuel Jackson i filmen, så hade han kunnat säga Motherfucker! <laughs> Då har han fått leverera en replick som just Samuel Jackson ska leverera. Uh, vi får sätta en sån här varning på det här avsnittet. <laughs> ja, jo. Men, ja. ja, vi nah. ligger i en censur där. Ja. Uh, ja, nej, men naturligtvis. Där är mycket som bara är siffror, bla bla bla bla det hade han ju inte behövt säga men han har mycket annat intressant att säga och mm. det är synd när det utelämnas mm. och detsamma gäller ju även våran Robert Muldoon mm. han som då är ja, övervakare av parken höll jag på att säga men, men eh, han är ju i alla fall någon typ av vilt expert här mm. och John har ju anlitat honom för att verkligen hålla koll på ...på djuren med ett gevär i sin hand ungefär. Mm. som han är van vid att handskas vid sånt här. Men där är ju en radikal skillnad också. Mm. Vapen är förbjudna i boken. Mm. Det var under extrem press från då Robert Muldoon- ...som han fick, jag vet, som påminner om ett litet raketgevär- ...för att kunna... Ja. Skjuta såna här bedövningsraketer mot mm. vissa av dinosaurierna. För det, mm. det kräver så enorma doser med sömnmedel för att du för att knocka en sådan. Ja, de är ju stora så. <laughs> och, och det gör ju hela historien mycket mer dramatiskt därför att det finns inga vapen på marken. Nej. Nej. Han har ju sitt eget gevär när han spatserar runt i filmen. Och de öppnar ju skåp och där är också en massa gevär. Ja, så de kan dela ut. Det är ju naturligtvis lite så här: hmm. om ni inte räknade med att det skulle gå snett, varför har ni så här <laughs> många <laughs> hagelgivar? Ja, visst. <laughs> så, men jag blev ändå förvånad när jag, när jag läste boken igen. Alltså... Det finns ju, ju icke-dödliga vapen att använda. Som eh, sådana här elchockstavar som man använder ja. för att eh, få djur att, att röra sig och så vidare. Mm. Jag, jag menar ju inte att de ska gå in och skjuta och ha, <laughs> ha en massa sånt för sig. Men handskas man med stora vilda djur så behövs det ju minst bedövningsgevär. <laughs> ja, verkligen. Man måste ju som sagt tänka på vad som kan hända där. Mm. Och det känns som att det borde någon ha tagit i åtanke för länge sedan. Och jag visst Robert är ju ändå den personen som, som just tänker på sånt. Och det är ju därför han också verkligen tjatar om att men snälla människor, vi måste ju ha de här, de här medlen för att kunna handskas med de här enorma bästarna. Mm. Men visst det, det skiljer ju en hel del där i säkerheten. Mm. Och vem är det som är det stora farthindret där? Jo, Jon Hammond <laughs> Våran nej, det ska vara på det här viset Jag bestämmer Djuren är det viktigaste, vi får inte ja. skada djuren Nej <laughs> De får skada oss däremot det Ja vi. Alltså de gör ju en stor grej med Det här är ju en art som heter Velociraptor mm. Det är ju en art som de gör En stor grej av både i bok och film Att det här är en du inte Vill träffa, jag menar en Tyrannosaurus rex Är stor och Farlig, men de här är värre. <laughs> ja, mm, på många sätt. Och eh, han har ju en hel del åsikter om, om de här eh, djuren, både i, i bok och film. Mm, mm. Lite radikalare kanske i filmen, men ja, det kan kanske får understryker. Ja, just hur, vilken fara de är. Mm. Mm. Och jag, jag förstår honom, och jag förstår andra som ifrågasätter att varför... Om vi nu upptäckte att, oj, det här är den här arten. Vad är det för en? Oj, det är, det är en jättefarlig jägare som är livsfarlig. Ja. Vi kanske inte ska odla fram de här. <laughs> kanske räcker med de andra 71 <laughs> ja. arterna som vi har. Jag kan ju förstå att man vill ha någon av de här stora imponerande som Tyrannosaurusen. Ja, visst. Men, men det är så många som är alltså farliga. Mm. Alltså ordentligt farliga. Mm. Och sen, man har ju, man har ju gått om raptorer också i boken. Det skiljer ju jättemycket på hur stor parken är. Hur pass många djur man har av varje art. Och det skiljer sig ju väldigt mycket på, på raptorerna här. Nu, nu har man ju i filmen gjort så att man hade ju fler till en början, men sen kom någon form av väldigt, väldigt dominant hona där och bara tog Ja, flocken i ledning och, och ta bort alla andra reptorer förutom två stycken. Så de är ju bara tre. Men i boken tror jag att man har fått upp tolv stycken att det var. Mm, och så visar det sig att de har ju fortplantat sig själva också. Mm. Så där är ju ännu fler. Ja, väldigt många fler också. Och det är också en väldigt lustig grej som gör att... Alltså har man sett filmen om man verkligen förstår hur pass farliga de här är... Även om man nu berättar det i, i boken också innan, innan ja, helvetet bryter lös så att säga. <laughs> men, men efter att ha sett filmen då och förstått hur sjukt farliga de här raptorerna ska vara. Och så då får jag höra i boken att ja, vi har 12 stycken. Och så sen upptäcker man att nej det har vi inte alls. Vi har så här många därför att de har förökat sig på något vis. Dun, dun, dun, då, dun. då fick jag ju bara åh herregud ni är döda allihopa. <laughs> ja det kan man väl minst säga. Men ja, nej, de raptorerna är ju inte kanske riktigt lika mycket det jättestora hotet i, i boken som den är i filmen. Alltså där är ju allt farligt. Även mm. de som är så att säga ofarliga är ju ja. fortfarande stora tunga djur som inte mm. tittar var de går och mm. så vidare. Nej, visst. Mm. Visst, raptorerna, det växer ju fortfarande fram som det primära hotet, men... Mm. Mm. Där är, där är gott om saker att oroa sig för. gjorde <laughs> och Men får jag återgå till Robert Muldoon som spelas av Bob Peck i filmen. Mm. Alltså det är ju också en karaktär där man får lära känna en hel del. Kanske inte lika mycket som Wu och Arnold. Jag tyckte ändå att, att han kändes förhållandevis kanske inte platt. Nej, men, men, men, men... ganska tam. Ja, alltså, han, han understryks att han är det här jägaren och den som är expert på vilda djur. Mm, mm. Och det är ungefär där gränsen går. Mm. Men han är en väldigt kaj alltså, karaktär, inte någon småpratare. Nej. Så det känns ju inte konstigt, men mm. det är inte så mycket att prata om. Nej, han är ju ändå en bikaraktär både i film och i bok. Även om man har en del saker att säga till om. Och vi ser en hel del av han i filmen. Um, så... ja, Som sagt, han, han räknas ju ändå som en bikaraktär tycker jag. Mm. Och just därför så får vi inte känna honom allt för mycket. Fortfarande lite mer i boken än vad, vad man gör i filmen. Ganska mycket mer egentligen. Mm. Men det är ju också för att... Ja, det är två lite olika roller ändå. Mm. Alltså i filmen är han ju den som ska ge oss all information vi behöver om raptorerna. Ja, de här är farliga, ja, jag har jagat mm. mycket farliga djur Men det aldrig något så farligt som de här Och då förstår man Åh, spänning De, de är farliga ja. Hörde du det? De är farliga De är instängda i något som ser ut som en bunker Jag tror de är farliga Ja Ja nej. Och så när man gör den här kopplingen då Till den första scenen också, vad som händer mm. Man förstår ju snabbt vad det, vad det är för någonting i den här Buren som jag har pratat om Som vi får se i början av filmen där är ju också Robert Muldum med. Mm. Så att, ja, det är väl det han är. Han är en, en fångvaktare, vill jag på se Fast dinosaurievaktare då. Vet du, jag vill göra en liten avstickare här. Mm. För jag kom just att tänka på ett, ett distinkt minne från högskoletiden mm. När jag läste lite filmkunskap i samband med min huvudsakliga utbildning. ja. Och då minns jag så tydligt att vi tittade just på inledningssekvensen med den här raptorn som ska stängas in i den här bunkern så att säga. Och Moldun står där och alla arbetarna och det går åt Fandos och så vidare. Ja, ja. Och det var så intressant, eller rättare sagt det var så konstigt. Mm. För vi tittade på den här scenen och så ställer sig vår föreläsare och säger Lägg märke till vad det är han säger. Han säger... Skjut henne, skjut henne. Mm. Mm. Och detta här är ett tydligt tecken på manlig dominans över det kvinnliga som porträtteras i film. Och han bara fortsätter att måla på. Jag tänkte, alltså du, du, du fattar det att alla, vad de vet är alla honor. Så att, vad skulle han säga, skjut den, skjut den. <laughs> Precis. Det är ju naturligtvis dramatiskt eftersom att den som inte har sett filmen fattar ju inte att, att alla är honor så det blir ju dramatiskt där men mm. att göra någon slags sån här att ja här är bevis på att uh, mannen får tryck och kvinnan. Du, då finns det bättre bevis för Ja, mig. jag tycker väl också det, alltså. Åh oh, gud, de saker folk hakar upp sig på, jag upphör aldrig att förvånas. Ja, ah, jo, men det finns bättre saker att fokusera på. Men det, det var en sån här jätteintressant sak. Ja, jo, det var det sannolikheten. Precis som att eh, han påpekade i 2001 att rymdskeppet ser ut som en är på väg mot då, Jupiter, det vill säga ägget. <här> Och som leder till den här rymdbabyn. Bara, ja. <här> jag tror du läser in betydligt mer. <här> Ganska mycket. Oh. Men men, tillbaka till handlingen. <här> mm, mm. Nästa karaktär är ju... Den man får säga som har genomgått mest komisk omskrivning. Mm. Och det är datorexperten Dennis Nedry. Programmeraren mm. och eh, ja, vad ska man säga, den som har skapat hela systemet som eh, Jurassic Park förlitar sig på. Ja. Mm. Och han är en eh, ja, en desillusionerad kille som har tappat hoppet på sin arbetsgivare och mm är väl lite små bitter och... Eh, ja, inte helt svårt att manipulera att eh, göra industrispionage. Nej, precis. För det är ju han som är den stora förrädaren. Det, mm. det är ingen spoiler. för det, Jag tror det är sju minuter in i filmen så ser man att de planerar att <gör> göra det. Ja, precis. Jo, han, han har ju kontakt då alltså med... Eh biosyn. Ja, precis. En person därifrån. Och ja, som du säger, vilken omskrivning. Han, mm. här, här kan vi snacka det jag också sagt, just det här med hur personerna har blivit lite mer komiska av sig. Mm. Och Dennis Nedry har ju blivit nästan bara komisk av sig egentligen. Och ganska ganska hispig och lite nervös och har som inte riktigt bra kontroll i filmen som man har i boken. För i boken så där framträder han ju verkligen som ett, ett geni nästan skulle jag säga. Alltså han är ju riktigt skärpt och riktigt kall även i, i de mest hektiska och nervösa situationerna. Mm. Med vissa undantag kanske när det blir väldigt hektiskt och skrämmande. Men det är ju inte så konstigt heller. Men som sagt i boken, där, där har han ju som... Alltså att de inte ser att han har sålt ut dem. Ja, alltså det tar ju väldigt lång tid innan de fattar det i boken. Ja, och det är om, ju inte så konstigt. Om, ja. för, för, jag menar, I boken är han ju enormt duktig på att eh, sopa undan spår och inte liksom, lämna några bevis efter sig. Och han håller sig kolugn hela tiden. Och han är smart och, och han har planerat allting så väl. Men han är ju ganska... Som sagt, han är så himla nervig. Och hispig i filmen när det väl liksom kommer till kritan. Ja, innan så är han ju lite småkaxig. Ja, visst. Med attityden. Men sen helt mm. plötsligt när det då gäller då blir det... Visst. Och det, det är ju så synd för som du säger att han framstår som ett geni i boken. Mm. Lite mm. småarrogant. Ja, och det är ju det som leder till hans um, fördärv så att säga. Ja. Mm. Och... Ja, jag sticker inte under stol med att jag föredrar bokversionen utav Dennis Nedry. Ja, oh ja Just därför att många av de grejerna som händer, även i filmen, händer ju i boken. Och det de kommer fram av att det är för att han är arrogant och han har struntat i att ta reda på vissa saker på mm. förhand. Därför att, ja, ja, men det spelar ingen roll. Mm. Och det blev hans fall. Mm. Men, men just det här att, att om man tvekar på att det här är en komisk karaktär som bara är där för att vara clown mm. där är en sekvens där han eh, kravlar och, och ska försöka dra loss en bil som eh, har kört fast mm. och halkar och ramlar de har lagt in en ljudeffekt som är hemma i en tecknad film där. en Så här mm. boing Ja, visst. Och jag bara tänkte, nej, men vänta där. Jag måste ha hört fel. Det måste ha varit min hjärna som har lagt till det där ljudet. Så jag hoppar ja. tillbaka, skruvar upp ljudet lyssnade Jo, de har lagt till en så här riktigt. Alltså, det enda som hade varit, gjort det ännu värre det om de hade lagt till ett. Ja, ja visst. Mm. Mm. När man landar verkligen, jättekonstig grej att göra, jag förstår ja. inte alltså visst, det är lite kul jag skrattade när jag upptäckte det där ljudet första gången och tänkte ja, det var ju, det var ju roligt men det, var ju, det är ju som roligt på fel sätt nästan, det är snarare lustigt så att man ifrågasätter det mm. Ja, men du, du tyckte nu det var roligt första gången du hörde därför att, åh oh, vad oväntat det här då. Ja, precis. nu när du har lite mer kött på benen i vad mm. filmen handlar om och hur de här handlingarna utspelar sig i boken, mm. så, så ser du nog precis som jag att det var väl förbaskat onödigt. Ja, visst. Det är liksom att, att gå över någon gräns egentligen behöver ju inte den där sortens humor. Nej. Nej det, det, den tillför ju ingenting till filmen och den förlöjligar ju karaktären dessutom. Ja, absolut. Nu skulle jag ju vilja påstå att Wayne Knight känd från bland annat um, Seinfeld mm eller Tredje klotet från solen mm. alltså att han gör ändå en, en bra roll här jag menar jag tycker att han är ju han är fel person för rollen ja, enligt min smak men han gör ju vad han kan med vad han har fått det är mm. ju regissör och manus som säger att du ska vara en klumpig komisk figur mm. och det känns bara som att ja ja okej okay. Hollywood I'm watching ja. you. <laughs> ja. Det är väl för de har plockat Wayne Knight också just för att han ska vara den här komiska personen som man vanligtvis spelar också för han är ju en, en väldigt komisk person i Seinfeld och en väldigt komisk person i 3D-krotter från solen mm. och det finns ju fler scener också som man då har valt att skriva om bara lite granna för att det ska bli lite roligare istället för att han ska bli den här, den här komiska personen Mm. Som när han träffar Dodgson som kommer då från eh, Biosyn och eh, han får demonstrera för sig hur han ska kunna smussla med sig eh, massa viktig ja, data från eh, Indien till då Biosyn istället och han får med sig en sprayburk med raklödder och så testar han den och skrattar lite grann och så ser han kletan av det här raklödret på någon persons bakelse som befinner sig i bakgrunden i filmen. Mm. Men i boken, han gör ju samma sak han träffar fortfarande Dodgson och han får den här sprayburken och han testar den och blir lite imponerad över att ha. Men sen smet han ju bara av det på sin egen om var sin egen talldrick eller om det var på bordet eller vad han nu gör, det, det blir som ingen grej av det ingenting komiskt i alla fall mm. vad, vad som är viktigt att påpeka för de som då eventuellt inte har sett den här uh, filmen eller läst boken är att det är ju någon slags uh, så här det är meningen att han ska kunna gömma såna här uh, DNA-prover i den och ha kylning så att de klarar mm. sig tills, ja då biosyn kan lägga sina smutsiga fingrar på den mm. Och det är ju det att han sitter och skrattar. Åh, oh, oh, oh, kolla, värsta spion-historien på gång här nu. Mm, mm, <laughs> mm. Det går från att vara någonting liksom lite spännande till Jaha, det här ska vara roligt. Okej. Här, här, här, här. Ja, nej. Det är ju kul att du nämner Dodgson, eller Dr. Louis Dodgson som han faktiskt heter. Man får ju bara veta att han heter Dodgson i filmen. Mm. Han är väl ja, väldigt högt rankad inom biosyn. Mm. Och han är ju fullständigt avsaknad i i berättelsen, förutom att han dyker upp som en skum kille med mörka solglasögon. och liksom så här. Här får du hälften av pengarna. Du får andra halvan när du har slutfört uppdraget. Alltså. Ja. <laughs> Agenten. Ja. ja, dålig agent dessutom. Ja, jo. Det blir så mycket seriefigur av det. Mm. De, de är ju mycket, mera, de är mycket mer skärpta och de är väldigt planerande av sig så att jag menar de har ju, de har som så himla bra koll på sin situation och hur man ska lägga upp allt det här för att spionaget ska liksom bli lyckat mm. så det är en väldansomskrivning av, av både Dennis Nedry och även Dr. Louis Dodson i mm. filmen det blev väldigt långt med karaktärerna men det var ju faktiskt väldigt mycket att säga. Ja, jo. Även om vi som sagt hade då ganska många bikaraktärer. Men det är ju mycket för att i filmen är de väldigt, väldigt bikaraktärer. Sen i boken så har ju alla ändå sina roller och de, de betyder ju ganska mycket också för historien. Mycket mm. mer än vad de gör i filmen så därför är det fortfarande värt att nämna så många av dem. Mm. Att, för att understryka den stora skillnaden Faktiskt mellan de två versionerna Ja, mest det Och ja Det är kanske dags för oss att gå vidare till huvudrätten Ja, det visuella <laughs> Och nu, nu ska filmen få skina <laughs> Ja, hyfsat åtminstone ja, ja. Mm. När jag såg den här så var jag Grymt imponerad som tolvåring mm. som Jag var mm. helt paff jag kunde faktiskt nästan inte riktigt prata när jag kom ut. Jag var liksom så... Vilket mina föräldrar omedelbart tolkade som att Jaha, nu var den liksom obehaglig och läskig. Precis ja. som vi trodde. Ja. ja, fast inte så farligt. Det var mer liksom att Det här var så otroligt. Jag har sett dinosaurier som lever. Och det, det är ju just det som är grejen. Det var, det var så oerhört imponerande. Mm, mm. Sen har jag ju sett den här vid några tillfällen under åren som har gått slopp. Men det är faktiskt ändå ett riktigt bra tag sedan jag såg den till att jag skulle titta nu inför programmet. Mm. Och en del effekter tycker jag håller riktigt bra. Andra är okej okay. och några tycker jag har daterats lite för hårt. Mm. Alltså det visuella är ju oerhört vackert i den här. Alltså bildvinklar mm. bildkompositioner ja, ja. Det, är ju, det är ju så grymt snyggt mm. Mm. och vad som håller extra bra det är de så kallade praktiska effekterna, det vill säga när de ja. har använt eh, animatroner eller robotar och eh, olika dockor och liknande Jaha, det är det som visst. ser bäst ut mm. tyvärr har datoreffekterna daterats Väldigt mycket Jag sitter här och tittar och tänker De skulle ökat kontrasten lite på den där <laughs> Ja i synnerhet Just den grejen faktiskt För, för dinosaurierna Står ju som ut en del mm. Det gjorde de i tredje versionen också Men av en annan anledning Så, <laughs> så De står ut på fel sätt Så att säga Det är fortfarande är sjukt bra gjort, alltså animationerna är ju, är ju jäkligt snygga, det är de jag tycker att dinosaurierna ser väldigt levande ut men de ser också väldigt inklippta ut, man har ju en betydligt bättre form av ja, teknik nu vad gäller just green screen och sådär mm. som man använder för att klippa in sånt som inte är på riktigt utan som är dator animerat eller framtaget på dator på något vis i alla fall, att klippa in det bland en, i en verklig miljö eller att klippa in människor i en overklig miljö som är framtagen på datorn. Så därför sticker det ju en del ögonen nu när man ser en så här pass gammal film. För även om tekniken var fantastisk då och fortfarande just animationerna som sagt jag tycker att jag tycker dinosaurierna står sig rent animationsmässigt men det är det här att det, det syns ganska väl hur personerna i filmen står och pekar på ingenting egentligen utan bara föreställer sig att där borta någonstans ska det finnas en dinosaurie just nu i den här scenen så den ska jag peka på och säga wow, kolla en dinosaurie. Mm. Alltså illusionen bryts lite av att um, det ändå är... Någonting litet som gör att det, vissa av dem ändå ser ut att det inte var där. Mm. Det är lite beroende på, på vilken scen och hur den är gjord. Ja, väldigt mycket. Där är en där de står och tittar när de har precis kommit till parken och de ser flockar av dinosaurier. Mm. Och överlag funkar det, men där är några som ändå liksom så här... Äh, ljuset faller inte riktigt rätt, det är det Nej, jag menar. Visst. Att man ökat ja. kontrasten lite så... Mm. Nu, nu, nu jobbar jag ju med bilder så det är ju klart att jag sitter och är överdrivet kritisk <laughs> men så här, det sticker lite Ja, jo det gör det det är ju när de gör scener som är så oerhört um, hur ska man säga specifika som, som de här scenerna med, med Tyrannosaurusen mm. när den attackerar de här besöksfordonen mm. för då är det så mörkt och det är vissa ljuskällor så det blir extremt höga kontraster alltså mm. på, på allting som är naturligt. Mm. Och då är det lättare att lura ögat att men det måste ju stämma för det är också väldigt höga kontraster där. Mm. Det, det är när det är fullt ljus och ute i i världen som, som det börjar att liksom sticka. Då blir dinosauriemodellerna mycket mer påtagliga. Just mm. när de är som sagt datorgjorda. Mm. Annars är det ett fantastiskt fantastiskt arbete verkligen med då dockor och med kostymer och ja, hela den biten. Mm. Alltså jag, jag vill bara understryka så att inte alla tror att han, han hatar digitala effekterna. Nej, jag är, tycker att det är några av de absolut snyggast ritade mm fejkade djuren som jag någonsin har sett mm. alltså bara texturer och, och rynkor och allting, det är helt fantastiskt det är bara det att det är någonting i synkningen mellan då, den digitala bilden och det verkliga fotot som, som inte är helt hundraprocentigt mm. Mm. beroende på scenen, för som sagt det går från sjukt bra till bra till ja. <laughs> Men, men som sagt dockor och alla praktiska effekter det är, det är mm. så snyggt Ja det, det är skrämmande verkligen alltså sånt som jag var helt säker på bara var rena dockor typ ett huvud som sitter på en pinne till exempel eller rent utav att det faktiskt var animerat det är ju sånt som har visat sig i efterhand vara väldigt, väldigt stora dockor och rent utav kostymer också mm. många av raptorerna i de mest egentligen spännande scenerna har ju faktiskt varit då en människa i en raptor kostym Och jag fattar verkligen inte hur man har lyckats göra det så himla naturtroget som man har vad gäller just dinosauriens rörelser mm. och detaljrikedomen på modellen. Men det är väldigt, väldigt intressant att se såna här bakom kulisserna-grejer just när det gäller den här filmen och få se hur man har arbetat för att få fram och dinosauriemodeller som människor kan hoppa in i och kontrollera. Mm. Det är helt fantastiskt vilket jobb de har lagt ner på det här. Ja, och det är. Ja, det är vackert. Ja. Det är det. Men alltså, i förhållande är ju digitala effektor en, en ny, en ganska ung teknik. Jo, visst. Och de praktiska effekterna är någonting vi har haft och hållit på med i i decennier. Så att där är de som är sjukt duktiga på att göra dockor och att animera dem. Det förvånar mig inte alls tvärtom. Jag skulle mm. bli sjukt besviken om vi inte hade varit så bra på det. Nej. Det är ju nu när datortekniken har blivit ännu billigare och folk missbrukar den till höger och vänster <laughs> som, som man får inte i hjärtat att hela den praktiska effektskunskapen verkar börja gå förlorad för att... Folk använder det inte på samma sätt. Nej. Och det är en jätteförlust. till ju. ju... När man tittar på en sån här film då ser man verkligen vilken förlust det är. För det är som sagt skrämmande hur, hur läcket gjort det är verkligen med de modellerna som man har av dinosaurier som faktiskt är praktiska. Mm. Ja, mer, mer av det verkligen. För jag vill hoppas på att Jurassic Park 4 använder mycket praktiska modeller. Och jag har för mig att man har sagt det också. Att man, man ska gå mer åt den praktiska lösningen än den digitala. Så peppar, peppar. Ja, för de, de gick väl åt det digitala hållet väldigt mm. mycket. Ja. Och det är väl förutom nu dåliga historier en av anledningarna att filmerna inte har gått så bra som de har hoppats. Nej. ja. Plus att det är sällan bra att återanvända karaktärer och få nya scenarier. Ja, det visst. Det, det är ju ett billigt sätt att locka folk och titta på en, en uppföljare. Mm. Det är det ju. Även om det har funkat i mitt fall. <laughs> jag är också. Jag har också mm. sett Jurassic Park 2 och 3. Ja. Det, det har inte förbättrat min syn på nej, dem. Nej, visst det har du inte. Men, ja, det är något man, man klänger sig fast vid. Det finns alltid, det finns en behållning om att titta på tvåan och det är Jeff Goldblum. <laughs> och det finns en behållning att titta på trean och det är Sam Neill. Jag, jag skulle faktiskt säga att jag är besviken på trean med Sam Neill och det är därför att det känns lite som att han har återgått. Jo, det är sant. De är... nollställer karaktären lite ja. för att jo, men, vi gillar ju honom där därför att han var så Ja. Då måste vi göra honom så igen. Ja, men mm, han har ju mm. hela den handlingen och alla de lärdomarna därifrån. Ja. Nej, nej, men det är vi Ja, visst. Det är jättetråkigt att de gjorde på det viset med honom i trean. Det är det verkligen. Jag menar med Jeff Goldblums karaktär, i en Malcolm i Uppföljaren, där får man ju se en annan sida av honom, därför mm. att mm. helt plötsligt hade han personligen liksom svårare och viktigare... Mål och saker som står på spel ja, ja, Jag menar, i Jurassic Park var han bara en besökare Han glider mm. liksom bara runt Och så börjar saker hända I tvåan får han reda på Min, min fru Är det där? Ja, ja, precis Eller flickvän, mm. jag minns faktiskt inte ja, mm. <laughs> Jo, flickvän Grattis Jo den enda riktiga behållningen av um, tvåan för mig Det var att Peter Stormare är med Och svär på svenska Det tyckte jag var jättekul <laughs> oh, Jag minns fortfarande med stor glädje verkligen vilken. Vilka enorma applåder och skratt Som kom där i biosalongen När han plötsligt började svara på svenska Och det var som så himla Ja, det kom som från ingenstans, verkligen. Mm. Och det är, det är roligt. Du vet att de gör samma grej i um, Minority Report. Ja, visst. Och det var samma sak där i biosalongen. Alla började skratta och så vart det någon applåd här och där. Även om det inte är han som snackar svenska så tycker jag att någon Nej, är det är jättekul. Ja, det är fortfarande jättekul. Ja, visst. Jag blir en signatur nästan. <laughs> ja, Sen är jag ju lite av ett stormarfan också han gör, han gör häftiga roller Många gånger Jo, det, det gör han ju Det är ju också lite grann så här en grej med tvåan Det är kul att se Jurassic Park 2 För att få en dos av Goldblum Och en dos av Stormare faktiskt <laughs> Och en dos av T-Rex oh, ja Eller dinosaurier bara överlag En dubbeldos ja, Jo, dessutom mm. Men som sagt, det visuella Alltså, mm. de har ju valt fantastiska platser att spela in den här eh, filmen. Mm. det känns ur tidigare, det verkligen. Vilka miljöer vi får gå igenom, alltså. För eh, mycket av den här filmen är ju inspelad på eh, Hawaii. Mm. Och det, det märks för... Eh, det är ju den typen av mysig miljö. Och, ja... Liksom, det är snyggt val av plats. Snygga effekter många gånger, så att säga. De praktiska åtminstone. ja och alltså, jag köper hela den här miljön det ser mm. ut som något sånt här komplex nöjespark ja. och även att de har bemödat sig att de har gjort en massa fejkad liksom merchandise alltså grejer att sälja som man får se så här i förbifarten i den mm. lilla shoppen mm. liksom att jo men det här, det här var verkligen en, en plats som skulle vara en nöjespark mm. visst Sen kan jag tycka att, men är det inte väldigt, en väldigt liten byggnad för någonting sånt här? Är det meningen att folk bara ska komma, stanna en timme eller två och sedan åka <laughs> iväg igen? Alltså hur, hur är det meningen att det ska funka? Men i långa loppet spelar inte det så stor roll. <laughs> nej, nej, det är ändå ett imponerande bygge alltihopa. Mm. Men ja, jag antar faktiskt just det på tal om att man hade bara tänkt typ slussa dit lite människor som bara skulle vara där under lagen Men det är ju ganska opraktiskt just med tanke på hur pass svårt det är att ta sig till den här ön. Det är ju för sig svårare i boken än i filmen. För i, i filmen så är det ju bara vi åker helikopter dit, vi landar, wow vilken ö. Mm. Men i boken så är det ju ganska svårt och jobbigt att landa där verkligen. Så att det är ju inte en Nu finns där förvisso en kaj också och det finns ju båtar. Så att jag vet inte om, om man har tänkt att helt enkelt... Få dit folk på det viset istället. Det verkar mycket enklare. Men... Jag fick intrycket av att, att själva kajen är någonting de bara slängt in i filmen. För att vi behöver den för handlingen. Så det, ja. den är ganska underutvecklad. Mm. Men jag fick intrycket av att själva kajen, eller hamnen rättare sagt. Är nog ja. mycket mer utvecklad i boken. Vi besöker den nämligen inte direkt utan mm. vi, vi hör om den sekundärt och folk mm. ringer därifrån mm. och så vidare. Så att jag antar att de, de har någon slags alltså färgetransport mm. som är planerad på något sätt. Jo, det, när du säger det så stämmer det ju faktiskt för det, det är ju verkligen en, en mer utbyggd hamn än, en, än bara en kaj också. Där händer ju ändå vissa saker i, i boken som man inte alls Får se någonting om i filmen. Så att den, den är ju ganska mycket mer väletablerad. Som, som mm. du säger i filmen så är den ju bara där för att det ska hända. Det är någonting i handling där som spelar roll, men den spelar som mer roll på ett sätt i boken. Eller den åtminstone är åtminstone mera utbyggd. Det är ju det mesta egentligen i boken. Allting mm. är ju som jag har sagt. Det har lite mer kött på benen. Allting är lite mer beskrivet och lite mer detaljerat. F Filmen är reducerad till vad som behövs. Ja, Men när man börjar tänka på det så inser man hur reducerat det är. Hamnen mm. är ett jättebra exempel. Mm. För vi har en jättepark. Där vi då kan förmoda att, att inte djuren bara kan leva på vad som växer där. Utan de måste Nej. ha extra föda... Från fastlandet. Om inte till mm. växtätarna. Så alltså minst till köttätarna. Ja. Och att ha en liten träbrygga. Där det är en liten sunkig båt. Vid sidan av <skratt> Försöker du övertala mig. Att på det här lilla minikajen. Så fraktar ni. Inte bara då teknisk utrustning. Och material till, till forskningskomplexet. Ni ska även då frakta, jag vet inte hur många djur som kommer att behövas för att göra foder av till köttätarna. <laughs> och hur mycket foder som ska ges till liksom, gräsätarna. Och, mm, mm. Alltså det, har man sett en riktig arbetshamn när den är i full show att, att lasta av ett skepp ja, så visst. inser man hur, um, hur ologiskt. <laughs> Är. Ja, de är De kanske flyger in alltihopa Eftersom det som sagt verkar vara så fruktansvärt enkelt Att ta sig dit via helikopter ändå Ja för det är ju så mycket smartare Ja det är jo det ju. För det är en stabilt. helikopter kan ju bära så mycket <laughs> Allt, material ja. Du vet man bara hakar fast En stor superlator under I några vairar Och så sen är det bara att köra det oh, tål den Varför fick jag helt plötsligt Svenska postverket i åtanke? Posten. Där dina varor kommer fram. Mer eller mindre. <laughs> och nu, nu kommer vi få postarbetare på oss också. Uh, Än nej. så länge har vi upprört föräldrar. Nu är det dem också. Jag, jag kan säga så här: Så många paket som posten har kostat mig i att de helt enkelt har bara försvunnit. Mm. Eller um, har kommit tillbaka och sett ut som att någon har använt den i en basketmatch. Så ähm, jag anser mig ha full rätt att klaga på, särskilt när jag ja. får liksom breven. Tack för ditt påpekande och din reklamering. Tyvärr delar vi inte ut någon ersättning för privatpost. Tack! Äh, jo, tack tillbaka verkligen. Jag ska inte börja fundera hur mycket äh, i värde de har slavat bort, utan vi, ja. vi går helt enkelt vidare. <laughs> <laughs> ja, men intrycken av boken... Är ju ganska stora. Mycket stora. Ja. Även om som, som du sa nu. I början av, av det här programmet. Man hade ju lite svårt för att köpa. Att Jurassic Park faktiskt skulle vara en bok egentligen. Eftersom det är en sån himla enormt visuell upplevelse. Mm. Men som sagt. Det är så mycket i boken. Som inte händer i filmen. Mm. Som är den stora behållningen där. Och det är inte bara just intrycken av hur. Grandiösa parken är med de fruktansvärda mängderna djur man verkligen har där utan det är ju så mycket mer där till också visst det finns en hel del utfyllnad som när datorn nödvändigtvis ska räkna upp art efter art, hur många djur det finns i parken men, men det finns ju mycket mer där också som är så enormt intressant ändå att lyssna på och just allt det här som händer runt omkring som vi inte då ser i filmen det bidrar till en så stor helhetsupplevelse och att det ger ju ett mycket bättre intryck av just parken på sitt stora hela. Mm. Och karaktärerna också för den delen. Ja, visst. Mm. Betydligt fler och betydligt intressantare. Mm. Så mitt intryck av boken är ju att den är ju överlägsen på många punkter. Det är mm. den ju. Den ger ju en mycket matigare berättelse. Om en lite lång randig här och där. Ja. På ganska många ställen faktiskt. Men lyckligtvis är det inte så långa sektioner utan mm. Mm. det går att äh, skumma igenom för att komma vidare till det som faktiskt ger någonting. Mm. Men jag är villig att erkänna att det är möjligt att det är för att jag uppskattar nu böcker som äh, Änglar och demoner av Dan Brown som kan stå och stampa på ett ställe ett, ett tag. Även om jag har min gräns för där det blir alldeles för ointressant också. Men jag gillar där de tar lite tid och att de reflekterar och, och tittar närmare på någonting. Mm. Och det gör ju verkligen den här boken bra. Ja, visst. Hela, hela uppbyggnaden som sagt, bara hur lång tid det går, typ en fjärdedel som du säger- innan man ens börjar känna igen sig- av vad som händer i filmen. Alltså mm. den fjärdedelen är inte bortkastad. Det är den verkligen inte utan- man bygger upp väldigt stora förväntningar- mm. inför den här parken och vad som händer där. Och även då de karaktärer som, som finns runt omkring. Och alla de här vetenskapsmännen och forskarna- och läkarna och det i början på boken- som ja. studerar de här fallen- och diskuterar vad som har hänt- och, mm. Mm. Jag menar, vi vet att det är dinosaurier som är involverade. Men den, det är inte logiskt för dem att dra de slutsatserna. Mm. Så visst, det kanske blir lite frustrerande. Att, ja, men fatta då. Nej, det är, han gör helt rätt eller hon fattar helt rätt beslut mm. här. Det är, mm. det är vi som sitter på kunskap som de inte kan ha tillgång till. Och de måste ju faktiskt tänka liksom rationellt och logiskt också. Och intrycken av filmen är faktiskt väldigt goda ändå. Jag menar, ja. vi, vi har klankat en hel del, det ska jag mm. ju villigt säga. Men jag tycker fortfarande att det här är en, en riktigt häftig film att se. Ja, det är det. Det är ju en, en magnifik upplevelse. Visst, nu vet jag vad som har försvunnit, så att säga. Det var ingenting som jag brydde mig om tidigare. Men nu kommer jag ju förmodligen att sitta och halvstöra mig på det när jag ser <laughs> filmen. I, i, I fortsättningen. Men det är ju fortfarande en... en extremt bra upplevelse och man måste ju ändå välja att fokusera på jag menar, det som verkligen levererar en visuell upplevelse här, det mm. blir ju som en annan sak visst, det finns många filmer som har väldigt mycket historia också man hade kunnat kanske förlänga filmen en halvtimme eller någonting bara för att just få mer mer berättande Mm. Eller bara som vi sa Vissa personer hade kanske behövt en replik extra Just för att förtydliga saker som hade känts mer logiska Men det är fortfarande En jättehäftig film En jättebra film Skulle jag faktiskt ja, säga Ja, det också mm. den, den lider ju av en hel del Hollywood-strunt mm. Det gör den ju På gott och på ont Jag menar, jag, mm. jag är helt övertygad om att det finns någon de som föredrar de här Ja komiska inslagen och att mm. de, de lite fördummande varianterna på karaktärerna för det gör dem mycket tydligare att placera i fack mm. det är inte lika enkelt i boken och för all del det får vara en smaksak, jag tycker de är lite för dumma ibland för sitt eget bästa, men de är tillräckligt bra för att jag faktiskt ska sitta ner och ha en, en bra filmupplevelse detta här är en, en riktig popcornrulle med, med mycket spänning och snygga effekter. Mm. Även om några av dem är lite daterade. Jag äm, har inget problem att sjunka ner i soffan med den här rullandes. Nej, det har verkligen inte jag heller. Jag har sett den otaliga gånger, verkligen. Och det kommer att bli ännu fler. Mm. Hur var den i 3D? inte så jättehäftig på tal om det visuella och just hur det kan sticka ut lite granna så det gjorde sig väl ganska bra den här efterbehandlingen för att man ska få den här 3D-effekten det gjorde sig väl ganska bra ändå just miljömässigt och med karaktärer och sånt där men när det kommer till dinosaurierna så som vi har sagt om sticker lite grann i ögonen på sina ställen speciellt just när det är då väldigt ljust runt omkring och man ser att kontrasterna är väldigt stora med vad som är verkligt och vad som inte är verkligt så att säga. Det, man ser väldigt tydligt hur vilka dinosaurier som är animerade mm. och det syns ännu mer tydligt i 3D faktiskt. Så för mig låg den stora behållningen bara i att faktiskt få se filmen på en stor vit duk Mm. att den var i 3D det spelade absolut ingen roll egentligen det var lite kul effekt det gjorde sig ganska bra på sina ställen det är ju ändå en omarbetning av en 20 år gammal film mm. så jag kan inte förvänta mig allt för mycket av att 3D-effekter ska se häftiga ut men det är just det där som sagt med att dinosaurierna är så pass utdaterade så att ja, de, de sticker ut ännu mer nu när man har försökt lägga på dem i 3D mm. alltså jag, jag är väl en av de som kan tycka att 3D-effekten kan vara en, en häftig extra upplevelse mm. när man går på bio. Men det är ju när man ser en film som faktiskt filmades för att funka i 3D. Precis, ja. Eller animerades för att funka i 3D. Det beror ju lite mm. på vilken typ av film. Ja, visst. Men jag ska helt ärligt säga att det är inte någonting jag måste ha för att kunna njuta av filmen. Och hör jag någon tips att 3 d i den där, den var inte sådär jättebra. Då, mm. då tar jag hellre den normala versionen. Om den finns tillgänglig. Ibland ja. så har de ju bara den ena eller den andra. Jo, Precis. För det är en extra grej för mig. Det, det är inte vad som kommer att avgöra om jag köper en TV med de här effekterna. Eller nej, det. nej. Jag tar en, en normal Tack så väldigt mycket. <laughs> <laughs> Nej, vad, som, vad som gjorde sig bättre i biosalongen än, än bilden. Eller ja, bilden var ju så bra. Jag gillar att se dinosaurierna på den stora vita duken som sagt, det var mycket därför jag vill ju få tillbaka den här förlorade bioupplevelsen av filmen. Mm. Vad som gjorde sig bättre, det var ljudet kan jag säga. Ja, men det är ju ett fantastiskt soundtrack. Ja, det är ju det. Att, att få höra John Williams tema låt till den här filmen i en biograf med ett bio-ljud oh, då fick jag gåsljud. <laughs> På gåsljud, ja men det är ju en, en häftig låt bara i sig själv och ja, så då, med ett riktigt snyggt ljudsystem mm, mm. så där blev, jag, där blev jag särdeles nöjd som sagt, det är bra musik över hela filmen mm. så att um, det det är inte så mycket att säga egentligen. Nej, det, det... det är bra och det, vissa ställen är ännu bättre. Och sen är det bra och bättre. <laughs> John Williams har med och gjort filmmusiken. Det är klart att det blir pampigt och bra. Ja, Carl är ju ett geni. <laughs> ja, jag menar det. <laughs> Men eh, om vi skulle ta och summera våra tankar. Thomas, mm? är Jurassic Park, eller urtidsparken, boken, värd att läsa? Ja, oj vad den är värd att läsa. Den har ju som sagt sin utfyllnad och det är både positivt och negativt på sina, på sina ställen. Men för det mesta är det ju positivt. Alltså man får ju en sån enormt matig upplevelse och det, det gör att man, man upptäcker så mycket mer av parken. Det blir ju en mer komplett berättelse i och med att man får alla de här detaljerna. Vad som händer utöver att det bara är dinosaurier överallt och att den och den personen blir attackerad eller uppäten eller som sagt det här visuella intrycken av parken och det som händer där när allting går snett det är så himla mycket så att det går inte att, att försöka återge i, i ord. Ja, bortsett från att Michael Creighton då har lyckats göra det i just sin bok. Men han har ju inte försökt beskriva sin egen bok. Nej, precis. Utan han har försökt berätta en berättelse och, och vilken berättelse han sedan berättar också. Mm. Visst, på sina ställen, det blir lite för mycket, det blir en sida för mycket här och där. Men överlag så är jag jätte, jätteglad över att ha tagit mig igenom den här boken äntligen och fått hela bilden så att säga. Mm. Jag kan inte säga det bättre själv så jag försöker inte. Jag säger bara att jag håller med på alla punkter. Mm. Och eh, filmen, lever den upp till eh, förväntningarna? Ja, det gör den väl fortfarande får man ju säga. Det var ju som sagt kul att få gå och se den i, i en biograf. Mm. Igen så att säga. Bortsett <laughs> från att jag inte kunde se den första gången. Men <laughs> det, var, det var härligt att få se den på vita Duken för att det här är ju en, en för jäkla bra film alltså. Det går inte att stoppa under stolen heller. Vi har visst i saknas lite material där. Men man fokuserar ju ändå på rätt saker tycker jag. Man, man lägger spänningen och tonvikten på de sakerna som man som biopublik vill uppleva när man sitter där. Mm. Jo men det är ju två helt olika medier. Mm. Med två helt olika förutsättningar. I filmen har de valt det som ser häftigast eller mest spännande ut. I boken kan man pladdra på hur länge man vill om saker. Mm. Jag tycker att det här är en riktigt, riktigt bra rulla att sjunka ner i och mysa till. Det mm. är det. Det är, det är lagom mycket skräck och spänning för att jag ska vara nöjd. <laughs> ja, samma här. Och visst vi, vi ser ju som sagt det att absolut att man kan se att effekterna är lite daterade när det gäller dinosaurierna. De kan sticka ut en del. Men det är fortfarande riktigt riktigt snygga dinosaurier och jag vet inte om jag har sett snyggare göras på film nej, oh nej men det är nog till stor del därför att man använder sig mer och mer av Ja. Mm. och datografiken är inte riktigt riktigt där ännu att vara helt övertygande. Nej. Det ska blandas upp med praktiska effekter. Så ett, ett litet tips för alla filmare där ute. Om det nu mot förmodan är någon som hör oss. <laughs> praktiska effekter for the win. Ja. <laughs> det var bra sagt. Det var det verkligen. Och med det sagt så har vi pratat. En hel del får man väl säga Så det börjar väl bli dags för oss att eh, Runda av och eh, avsluta det här avsnittet Men vi kommer ju tillbaka För till skillnad från dinosaurier så är vi inte utdöda Nej, vi, eh, vi utvecklas och går vidare <laughs> Men tills dess Jag heter Danny Arling Och jag heter Thomas Engström Det här är Eskapisterna